Köszöntjönöket. Kolundzsia Gábor. És Bányai Géza, és két vendégünk lesz ma, Elcsei Attila és Szekér László, mind a kettő jövőbe van. A Szekér László 11 óra után lesz, Elcsei Ertéla pedig Pár egy, egy érkezik, negyed órán közdekelés. belül ö, ö, lesz a vendégünk. És a téma, két személy összetartozik, bár nem egy, ö, hogy mondjam, csoportban dolgoznak, ö, a, tulajdonképpen az öko, bioépítészet, autonómház, Elcsai Attila az autonómháznak, ugye az élharcos ennek a projektnek, Szentkély László pedig az ökoépítészetnek, bioépítészetnek, bioházaknak a, uh -huh. a szakértője ilyeneket épít. Igen, Elcsai azért tartottam fontosnak meghívni, mert ez a téma, ez nagyon is a levegőbe van, és már nem csak a levegőbe szerencsére, hanem lent a földön is, sok-sok megépült ház formájában, olyannyira, hogy a mi házunk is, egy 40 lakásos házba lakom, régi ház, tehát a háború után építették, fölmerült komolyan módon, hogy a táfűtésről, ami igen drága, uh -huh. váljunk le, és hogy hát mi legyen a fűtés, hát egy ilyen ö, föld energiával működő rendszer, ami ö, ugye ö, a, egy folyadék kerintetésével, uh -huh. a földbe lévő hőnek a kinyerésével dolgozna, ö, és hát végül is aztán ö, osztottunk, szaroztunk, és rájöttünk, hogy hogy azért ez húzós lenne, mm -hmm. még így is, hogy fűtésről van szó. bekerül. Hát most ez már évekkel ezelőtt volt, hogy most hiába mondanék, de nagy idején, milliós, milliós, -hmm. milliós, hát hiába ez a nagy ház. És mit, mit számoltatok, hogy mondjuk mennyi idő alatt térülhetett volna meg? Tehát a hát tudomcső. itt van a kutya ellás, mennyi idő alatt térült volna meg? Hát. Itt is egy olyan öt-nyolc év valami ilyesmi. sok. Hát így bizony. Uh -huh. Bizony. Hát a bereverványos sok, Mert ugye a, a fűtésnek az ára a gázi is, de a, a távfűtésnek is az ára olyan mértékig hát a valós költségektől elszakadó uh -huh. és ezer oknál, oknál fogva, hogy tulajdonképpen hosszan távon tervezni vele borzasztóan nehéz. Ugye ha ezek az árak felszabadulnak, akkor lehet, hogy nagyon jól jár az ember. Ha ellenben ez megmarad egy ilyen hatósági áraskörben, ami, amit ugyanakkor kívánunk, Igen. hogy megmaradjon, mert azért nagyon drága, akkor pedig esetleg sose jön be Én emlékeim szerint az volt az ajánlat, hogy öt évig, ha de most már ezzel, már mondom évek előtt történt, hogy fizettük volna azt az állat, amit a távfűtőműveknek kellett fizetni, ja. és ezzel torezthettük volna a beruhálás költségét. Nem, nem rossz ötlet, és ne? utána, aztán pedig csökkent volna a, a, a, a költség, de magának a rendszernek a működésével kapcsolatban miután eléggé e, hát új, új még ez az egész, ja. és, és kiderült, hogy hát leginkább ilyen kisebb épületeknél, tehát ilyen e, családiházaknál, meg, meg kisebb de épületeknél de. forult eddig elő, és nem lehetünk belevágni. Ezt tudják, hogy ez az, amit egy hő cserél, amit leraknak a föld alá. Igen. Hőszivattyú. Így van. De olyan egy pesti háznál ez valóban alternatíva? Hisz, hisz olyan nagyon nem lehet áskálódni a házak alatt. Na itt van a, a másik dolog. Mert ott... egy vidéki háznál ugye a kertben el szépen ásni, é, de ott is elég. És a vidéki háznak mennyire a hőigényet. Ha van mondjuk egy, egy, egy kert, amelyiknek az egy ötödén áll egy ház uh -huh. körülbelül, és, és akkor az száz nézetméter, vagy valami e Itt meg viszont a kertnek több mint felét foglalja el. Olyan nagy a hőcserélő? Nem, a, a, a teleknek a, a ja, több ért, mint felét nem. foglalja el az épület, és van benne 40 balahány lakás, tehát uh -huh. azért ez más nagyságrend. 3 ezer nézetméter. Uh -huh. ezt, ezt kifűteni, és Hát azt is mondjuk, hát ez részekérésen tekinthető, de nem az, hogy a megdevő kertünkben régi fák vannak, az biztos kifagytak volna ott, hogyha lehűtjük mert ugye itt az történik, hogy, a, hogy hogy hűtő, egy fordított hűtő működik ez. Tehát hűti a földet. Ezt nem sokkal mélyebbre kell ásni? Hát akkor is. hát Tudom, ez menj egy tíz méter. Milyen mére? Jó, elég mérele kell ásni. Na most ez a másik, hogy akkor meg, meg akkor Na, még a volt, is meg a vannak, meg, Hát igen, szóval e e e nem is szóval arról, hogy a kiviteledés gondot okozott Na jó, volna. oké, de, okay, hmm. de ez csak egy... De, de, de, de várjál, nem, nem nézitek a többi lehetőséget végig? Mert ugye ezt csak ha ez, le, ez le, egy... A levegő kazán is van, igen, amit a tetőre föl lehetett A ugye eléggé hát jó sajtot kapott a hosszú ház a utcában, az a borzasztó hosszú épület. Igen, a torok vannak, ami, ami, jár, a kis... ami állítólag olyan jól meg van építve, hogy, hogy a ö, költségeket jelentősen meg fogja vinni. Na most hát erre jó me meleg vízre, hát inkább nyáron, de az a gond, hogy amikor legkisebb az energia beáramlás, tehát ugye kvázi magy mondjuk magyarul télen, és azon belül is éjszaka, amikor a leghidegebb van, akkor lenne nagyobb az energiafelhasználás. Tehát ö, Ö, egy ö, nyáron a melegvíz előállítására alkalmasak ezek az eszközök, meg arra is esetleg alkalmas, amikor csak temperálni kell, tehát ö, ősszel, meg, meg tavasszal, amikor már éppen csak, csak kicsit kell fűteni, hogy akkor segít és akkor később kell beindulni, vagy keves kevésbé kell ráfűteni, de mikor a legnagyobb energiafelhasználás felhasználás van, téli éjszakákon, akkor aztán kőkeményen ugyanúgy fűteni kell ezekkel a napkollektoroktól, mert ugye akkor egy nulla az energia bevitel kintről. Így is megéri, hiszen azért a melegvíz is egy, egy komoly összeg, amit hát annak a melegítését így módon meg lehet sporolni, nagy részben, még mindig nem egész évben, mert hát ott vannak a, azok az időszakok, amikor nincs besugázás, vagy egész minimális. Tehát... Ezek minden esetre mi olyan éghajlaton vagyunk, amikor ezek már kezdenek megtérülni, de még nem, hogy mondjam, még nem elegendők ahhoz, hogy, hogy megoldják, vagy legalábbis nagy részében megoldják az energiabevitet. Tűnünk délrejvő országokban, meditánál országokban már olyan besugázás van, meg, meg a Dánokjának a előle ebben a kérdésben, és, ők, hát, és ott, ott, a, ott, a, ott nagyon megint, jelentős megtérülés. Hát beszélünk. a melegvíz, melegvízre meg alkalmas, mondom, és, és mondom, a, a tavaszi és az őszi időszakban tud ez besegíteni. Illetve hát szó van róla, hogy hogy lehet tá, tartalékon, hogy tárolni az energiát. Ez el aztán nagyon komoly gépezítőbeendezést igényel. Tehát amikor sok jön, azt eltároljuk arra az időszakra, amikor kevés jön. Mm. Hát ezt meg hát lehet csinálni, de az igen komoly én, képi Én olvastam igényen. egy olyan megoldásról, de azt hiszem, ez is például egy, egy régi házban nem biztos, hogy megvalósítható, sőt valószínűleg nagyon nehezen, hogy vagy a kertben van egy óriási kavics medence, amit tulajdonképpen egész nyáron ilyen napkollektorok felfűtenek, és olyan hatalmas hőt tárol benne, hogy egész télen ki lehet belőle venni a hőt, ez, ez egy műszaki megoldás, hiszen műszaki egyetemen foglalkoznak is vele. A másik az pedig be van építve a házba, ami szintén egy ilyen kő ágyás, sok-sok tonna a föl van így építve egy ilyen oszlopba, de bele van építve az épületbe valamiképpen, és tulajdonképpen abban tárolják el a hőt. És az egész nyáron és a jó időben gyűjti magába a hőt, és amikor, amikor szükség van rá, akkor, akkor, akkor kiveszik valami 60-70 nem tudom -e, ágyfokos benne a levegő. Tehát egy elég jelentős hőmérsékletű levegőt tárol. Nem bízett inkább, nem bízett. nem a fajhőjel levegőnél. Nem, én úgy emlékszem, hogy ez egy kő valami. Igen, Igen és nagyon érdekes, mi valószínűleg lassan Igen. melegszik föl. Igen. De ha már itt tartunk, Ugye ö, sokan azt mondják, hogy a távfűtés az ö, tulajdonképpen az lenne a jövő útja továbbra is a városok számára. Legalábbis lehet ilyeneket hallani. Hát ha a magyar távfűtési hogy mondjam, viszonyokat veszik, akkor az ember vakarja a fejét, mert, mert azt olvasom, hogy hát a távfűtés az olcsóbb kéne, hogy legyen meg az a leggazdaságosabb sehogy se. Ehhez képest azt látom, hogy... Ö, egy mondjuk egy, egy 60 négyzetméteres lakásnak minimum díja 12 ezer forint télen, nyáron, és akkor még arra jön majd a, a hőhasználatnak a, a díja. Az... És a végén számomra ez egy, ez egy nagyon a pénzbe ola, sehogy se jön ki, hisz akinek mondjuk van egy, egy ilyen gáz cirkója, az, az teljesen az arányosan tudja ezt használni, és... Az egész rendszer koncepcionálisan hibás. Szóval, De akkor e, miért nyugaton, hogy ez egy, ez egy jó miért? most képzeljünk el egy erőművet, egy hőerőművet egész pontosan, amelyik mellett állnak ilyen hűtőtornyok, a heleforgónak is nevezik, az, öreg, meg az öreg forgó, meg az korában még feltalálta, két magyar feltaláló, ami gyakorlatilag a gőz kondenzációját végzi el, mert le kell csapatni a gőzt ahhoz, hogy ismét ö, hát, ö, ö, rá lehessen fűteni, és ismét ö, azt a gőzt elő lehessen állítani, ami aztán a turbinákat meghajtja, és ez egy körbeforgó mm -hmm. rendszer. És ö, ezek, ezt a kondenzációt ilyen hatalmas hűtőtanyagba végzik el, amelyek fölött remeg a levegő, és a, a vitorázó repülőgépekkel fölöttek keringenek, mert a meleg levegő a termékként mm -hmm. viselkedve fölhajtja őket. Na most rájött valaki, hogy miért a, a, a környezetet fűtjük, miközben lehetne ezzel de mást is fűteni, hát, ezzel a hő, hőenergiával. Ez és és az, a tápfűtés ereheti koncepció az volt, hogy nem ilyen hűtőtonyokat építünk, amelyek a, fűtik a levegőt bele a világba, hanem a, ö, ezt a hőt elvezetjük épületekhez, és annak a fűtésére fordítjuk. Ennek megvan a technikai lehetősége. Ö, és, és gyakorlatilag ez esetben a helyre forgó hűtőtorony egy a, a ott lévő lakótelepnek felel meg. Tehát a lakótelepbe megy el az a hő ami egyébként pedig a, a, a vitálat hajtására megy. Mm -hmm. Na és, ö, és így módon... Tulajdonképpen ezt hulladékhőnek is lehetne nevezni, ami így is úgy is veszteségként jelenik meg, tehát ezt már a gépészek előre leírják, mert ezt, ezt előre kiszámolják, hogy mennyi a hatásfoka egy ilyen hőerőműnek. ez a hatásodnak a veszteség részéhez tartozik. És ö, magyarul azt jelenti, hogy előállítják az elektromos áramot és semmi többletköltsége, ennek a hőenergiának többletköltsége nincs, hanem maximum a rendszer föntartásának van egy költsége, karban kell tartani, ki kell építeni, kész, ennyi. Ezzel szemben mi van a valóságban? Kifejezetten erre a célra fűtő erőműveket építeni. De ebben nincs, még itt csak valami logika? Most, most van, mondjuk nálatok van 40 lakás 40. és van egy kazánatok. Vagy Nem, tehát fütés van. Oké, okay, de régen... Igen, régi szeres azánok volt. kazánok voltak. Oké, okay, vagy azelőtt minden, minden lakásban volt egy kályha. Igen. Én még emlékszem gyerekon, milyen, ilyen cső, ilyen lukkas kályha volt, iszonyú jó volt egyébként, néhány darab fát kellett berakni, uh -huh, és volt. annyira jól működött, de ez egy ilyen spéci uh -huh. valami volt, Én még jól is nézett ki, és... Uh, Kérdeztem pámot, hogy hát ez mennyire volt megerőltető. Azt mondja, hogy hát mennyire, hát egy, egy néhány hasább fával elment egy nap, és az egész lakás kellemes meleg volt, bár valószínűleg akkor az emberek nem járkáltak, olyan teljesen, hogy mondjam, ilyen nyári öltözékben otthon télen, Aha. hanem esetleg volt rajtuk egy plóver, vagy valami, ja. hogy ez egyébként jobb országban, mint mondjuk Kanada, vagy az USA, szintén az emberek ahhoz vannak szokva, hogy a saját házukban mondjuk 18 fokban hiszen a saját pénzüknek nem az ellenségei, és inkább Aha. fölöltöznek, mint hogy 25 fokban üldögéljenek, és négyszer annyit fizessenek. Aha. Na de a lényeg az, hogy, hogy nincs egy gazdaságossági Eh, hogy mondjam aránya a dolgoknak, hogy, hogy 40 lakásban, 40, 40 cirkó vagy fűtőegység vagy egy utcában, 40 kazán helyett egy kazán és több száz lakást, nem lehet, hogy hogy Aha. gazdaságosabban műszorillagot e -hát, láthatják? De csak ilyen módon gazdaságos, ahogy most az előbb elmondtam. Közben megjött el Csai Attila. Tehát új gazdaságos, ha maga a hőenergia holadékőként jelenik meg. E, hát. És, és így is a rendszer föltartása hallottad, ami vitángad? Nem. Hiszen, hiszen, hiszen ö, lehet látni télen, mikor leesik a hó, hogy hol, mer, merre mennek a távfűtővezetéket, mert elolvad fölötte a hó következetesen, mm. tehát itt nagyon komoly hőveszteség van, Hát mi speciál, ugye itt van a kellenfődő hőrömű, ez is benne van a nevében. Eredetileg itt elektromos eredet három előállítása történt, ez már rég nincsen, hanem fűtő működik, mm és iszonyú távolságokra, egész Budai várik, annak a túlsó végéig elmennek a távfűtővezetékek, a geléthely alatt, tehát szó szerint távvezetéken. Hát na most ennek, ennek mi van? Vesztessége, képítési költsége, fenntartási költsége, tehát így ezzel együtt már egyáltalán nem annyira a gazdaságot, már... csak akkor, hogyha maga a hőenergia hulladék van. Megpróbálunk megalapozni az autónomházhoz, és azon hát beszélgettünk, vitatkoztunk, hogy vajon egy egy belvárosi háznak, egy budapesti háznak a, a az átalakítása ilyen, ilyen nulla kibocsátású, vagy nagyon gazdaságos fűtésre, vagy melegvízhaszátra, ez egyáltalán lehetséges Gábor élő példán, a saját házuk példáján hozta föl, hogy ez bizony nagyon nagy buktatokkal jár, és, és nem úgy tűnik, hogy gazdaságosan meg tudná valósítani egy lakóközösség mondjuk. Hát ugye, de nem, nem azért hívtuk az atyvát, hogy azt mondja, hogy na, hát ez lehetetlen, hanem azért elmondja, hogy. Hogy mégis, hogy lehet -e? lehetséges. Kíváncsi igen. vagyok, persze. Hát az egyik, egy, először is üdvözlöm a hallgatókat, és elnézést a késésért. Tehát a, a, alapvetően attól is függ, hogy milyen beépítési szituációban van az épület, mert egy belvárosi zártsorú lakótömbnek a lehetőségei korlátozottabbak, de itt is végeztünk olyan tanulmányt, ami ilyen belvárosi tömböket vizsgált, és itt elsődleges az energiahatékonyság, egy ilyen épületet is, amennyiben nem képez valami különleges történelmi értéket, akkor akár passzív házá is lehet alakítani meglévő épületet, emlékek esetében is van erre mód, van számos példa rá, de legalábbis meg lehet ezt közelíteni, és ha mondjuk ezzel egy 80%-os fűtési energiamegtakarítást elértünk, az már egy óriási dolog. A következő az már az egyedi adottságoktól függ, hogy ezt a csökkentett, de még mindig fönnmaradó energiát ezt honnan visszük oda, az adja nehézséget, hogy egy, egy ilyen intenzív beépítésbe nincs energianyerő felületre korlátlan lehetőség, tehát gyakorlatilag itt az előbb a távhőről volt szó, a távhő az alapvetően egy nagyon jó dolog, különösen egy ilyen sűrű intenzív beépítési területen, nem véletlen, hogy Bécsben a távhő olcsóbb, mint a gáz. De ennek az a feltétele, hogy, hogy olcsón állítsák elő az energiát, ott mondjuk ilyen esetben főleg szemétégetőből jön a távhő, de a lényeg az, hogy egy ilyen intenzív beépítési területen a helyben nyerhető energia, ami napkollektorokkal vagy napelemekkel nyerhető elsősorban, mert szélgenerátorokat viszonylag nehéz városi közegbe elhelyezni, az ugye korlátozott, mert az épület, homlokzat és fölött az adott, és egyszer nem fér rá föl annyi, amennyi kéne. Na most ezzel együtt nagyon sok, tehát az a felület, ami rajta, azt tanul ki lehet használni, és Például, tehát az egyik lehetőség egy távhő, a másik valamilyen helyi, lokális megoldás, amiben mindig a kooperatív közös rendszerek jók, tehát akár egy lakótömb közös megoldása, és amennyiben az adottságok lehetővé teszik, és Pesten, vagy a Budának a Dunához közeleső területein, ott van lehetőség talajvízkutas hőszivattyúra, vagy hasonló megoldásokra, mert a, a Dunának a kavics medre az jóval szélesebb, tehát az azért eléggé belóga a... Ez körülbelül milyen széles sávot jelent? Hát ezt, ezt egész pontosan nem tudom, de például azt tudom, hogy amikor a... a, a, a Rossz emlékű kormányzati negyednek a tervezésével foglalkoztunk, hogy odáig biztosan kiterjed, hát és, és például egy, egy egy kilométer. Például uh -huh. ott, ott a, a West End is a működtetés részben profitál ebből, ha jól tudom, akkor, akkor hűtésre használják az ott, ott kivett alajvíz egy részét. Tehát e, ez azért a Pest belvárosának pont az ilyen típusú intenzív beépített részében, amennyiben objektíve a hely megengedi, ez egy járható megoldás, és ez azt jelenti, hogy hogy a egy energiahatékony épületnek, ugye a fűtés igényét lenyomtuk a mondjuk az ötödére, ez reálisan azért többé-kevésbé megvalósítható, ezt a ötödnyi, húsz százaléknyi fűtési energiát, hogyha hőszivattyúval állítjuk elő, akkor ennek az áram igényez ennek még a negyede. Tehát azt a nagyon kicsi áram mennyiséget kell vagy a hálózatból venni, vagy, vagy napelemes felülettel előállítani. Tehát ezzel le lehet nyomni nagyon alacsonyra a, a, a fűtési költséget. Az áram az már egy következő kérdés, de utalva vissza az imént, amit Gábor említett, a Hőerőműveket nem véletlenül állítják át kapcsolat energiatermelésről áramot és hőt termelnek együtt ez jobb tud lenni most ez a hőszivattyús rendszer ez mellesleg a nyáron hűteni is tud tehát sőt nagyon is fontos mert a talaj hő az nem olyan nagy mennyiségű mint amit sokan gondolnak tehát ha elvonjuk a hőt, egy idő után ki tudjuk hűteni az épület alatti talajtömeget, illetve a talajvíz nem áramlik olyan nagy sebességgel, hogy ez, ez korlátlan mennyiségű hőt jelentene. Nem hagyhat, az, az, az meg nem nincs ilyen veszély. Hogy eset, de ha az is elképzelhető, el, hogy ha sok-sok éven keresztül csak hűtik-hűtik, akkor simán ö, vannak ilyen jelenségek, hogy ilyen jég, jégdugók képződnek az ilyen épületönben alatt, Csatok az de Ezért jó a nyári visszahűtés, mert akkor, akkor, akkor a nyár az épületből elvont hőt, betárolják uh -huh. a talajba. Tehát a talaj egy, egy pufferként uh -huh. szerepel. És ez annál is inkább fontos, mert a nyári hűtési teljesítmény az egyes épületeknél, mondjuk ez pont nem a lakóépületekre igaz, hanem az irodáknál az, az a mértékadó, mert az több. Uh -huh. Ö, jelentős mértékben több, mint a fűtés igény. Tehát az a jó, hogyha a talaj hőháztartása körülbelül egyensúlyban van. Ez a talajnak ahogy mondjam, az élő mi volt a, ebben az esetben? Már nem játszik? Hát ott, ott, ott is van élet, de én inkább a manók birodalmába utalnám ezt a kérdést, tehát fizikai élőmény nincsen. Kell hát egy talaj, mondjuk a talajvízkút az, az az ilyen, mit tudom én, 5-10-15 méter mélységre mehet le, de, de a talajszonda az meg 60-80-100 méterre, az, az egy másik megoldási lehetőség, ami ott működhet, ahol, ahol mondjuk nincs talajvíz. Most egy még egy, egy kis kitérő, hogy ahol kedvezőbbek az adottságok, tehát nem ennyire sűrű a beépítés, mondjuk egy, egy panelos lakótelepen, akkor hivatkozom egy a legfrissebb példára. Szeptemberben adták át új palotán a, a Zsókavár utca kettőben egy projektnek a első ütemét, ugye véletlenül én voltam a tervező, ami Magyarország második passzív panelháza lesz, hogy az első az a Dunajvárosi Szolonova, ami egy kiváló projekt, és az bizonyítja, hogy, hogy panelfelújításnál igazából ezt érdemes csinálni. És a, a Szőlő utcai ez minek számít? Megemlítettük, azt megemlítettük, hogy ja, ja ez a, faluház, a faluház, faluház, igen. faluház. Na igen, hát ugye itt ezek össze is hasonlítanám akkor ezeket, tehát ugye a Solanova az 85%-os fűtési energia megtakarítást produkál. Ez a Dunai városi. Ez a Dunajvárosi. Ezt e, ez tudna több is lenni, azért csak 85, mert egyébként 90 körül lenne, mert a lakók kényelmesek, és ők 24 fok körüli hőmérsékletet igényelnek a lakásukba. Hmm. Tehát a 24 fokkal tudja a 85%-ot. Hmm. Ha csak 20-22-vel beérnék, akkor föl lehetne 90-es nyomni. A Az gazdagok valontai... azért a magyarok, nem? Hát nyilván. megszok, me nem jól. mondom, én is nyilván szeretnék a mászkálni a lakásomban. Az enyém szintén távfütéses, de ott viszont hideg van, úgyhogy ott föl kell hölteznem. Amellett drága Le Lecsavartad. Nem csavartam le, Nem központilag csavarták. Ez azért vicces, hogy az az ember, aki Igen. az élharcosság és tervezője, az minden nap szív, a Jó, fogát, hát én vagy... hozzáteszem, hogy, hogy ez mondjuk magánéleti történet, de az De előző, vagy. Az előző lakásomat én terveztem, és abban volt napkollektor, meg ez, meg az. Ezt különböző fordotok kapcsolatban el kellett költöznöm, de most egy ilyen átmeneti helyzetben mélyen átélem a problémát. Ez a lényeg. Igen. Most a új palotán, ott az első ütemben csak a hőszigetelés történt meg, ahol 16 cm ásványgyapotot pakoltunk föl az épületre, nem, nem kevés. és három rétegű minősített passzívház ablakokat tettünk be, valamint egy ideiglenes légpótlást, ami nagyon fontos, mert hogy ezek légtömör ablakok, és a legtöbbször az szokott lenne probléma, hogy, hogy kicserélik az ablakokat légtövör nyilászárókra, amik jobbak, mint az azt megelőző, ennek ellenére emelkedik a fűtési költség. Mert a következő történik, ugye először is elfogy a levegő, akkor kinyitják az ablakot, meleg ki, kimegy, hideg bejön, fűtési nő. Tehát ha nem biztosítunk egy légpótlást, akkor, akkor gyakorlatilag teljesen fölösleges a beruházás. A Ebben légpótlás nem? az a másik, hogy, hogy a legtöbbször, ha, ha nincs tervezve, csak a közös képviselő dönti el, hogy na tessék, akkor 8 centi elég lesz, megpályázzuk, stb. Akkor, akkor penészedés és egyéb is jöhet, de a, a lényeg az, hogy ez az ideiglenes légpótlás egy légcsatorna beépítésével, ami egy egész kicsi a, homlo a menyezet alatt elhúzott kis ö, légcsatorna. Ez a lakószobákon keresztül ö, a, a homlokzatról ö, vett friss levegőt vezetve a szobákba, és az első ütemben még ez a levegő a lakást átöblítve a meglévő elszívókon keresztül, a konyhában, meg a fürdőszobában távozik a tetőventilátorokon keresztül. A második ütemben kerülne sor a a hőviszonyerő visszanyerő egység beszerelésére lakásunkként, ami e, ugye az első ütem, az a számítások szerint 80% energiamegtakarítást eredményez. Tehát úgy értem, ezek, ezek ugye ezek most ilyen lehetőség fokozatok? Igen, fokozatok. Uh -huh. Az első ütem papíron 80%, de nem mértük eddig, tehát majd megpróbáljuk megnézni az első fűtési szezon adatait. De papíron 80%-ot el lehet ezzel érni. A hűvisszanyeréssel ez fölmehet 90% fölé, 93%-ra. Tehát a beáramlott hideg levegőt is még. Azt a, a használt levegő hőtartalmával előmelegítjük. Mm -hmm. Tehát az, az nem dobjuk ki most, mint hogy a, a, a tetőventilátor a ház meleg levegőjét ugye kidobja szabadba. Egyébként ez az extra szellőztetés, ez megakadályozza azt, hogy az emberek ki akarják nyitni a ablakot? Tehát jó érzés az a friss lakással. levegő lesz a lakásokban, mm -hmm. tehát nincs szükség szellőztetésre. Ez elsősorban a a fűtési szezonban érdekes, meg a legnagyobb kánikulában. Mert a... én tapasztaltam, hogy még egy hagyományos lakásban is, ahol hagyományos ablakok vannak, régi építésű, de távfűtés, és ott is állandóan kinyitogatjuk az ablakokat, igen, mert igen. valahogy túlfűti a, a fűtés, és a levegő valahogy mindig hát elfog... Szabályozatlan a fűtés, és nincs a légpótlás mm -hmm. Ezek a tipikus problémák. Na és akkor a még egy harmadik ütem is elképzelhető, tehát mi ezt végigszámoltuk, és tulajdonképpen van rá reális lehetőség, hogy ha már megtörtént a második ütem, a hőviszonyerő szellőztetés, akkor hogy az épületnek a fűtési hőigénye nagyon lecsökkent, és ezt ebben a pillanatban, egy harmadik ütemben meg lehet azt csinálni, hogy az épület tetejére és homlokzat felületére egy napelem felületet rakunk, tehát fotovoltaikus felületet, ami áramot termel, és az épület mellett talajszondás hőszivattyúval, ugye nem tudom én hány 16-20 talajszondát elhelyezünk, leválunk a távhőről, és az épület. Ö, fűtés szempontjából önjáró lesz. És akkor ezek a napelemek hajtják a szivattyúkat? Így van, a hőszivattyút a napelem felület hatja. Itt is van egy korlát, hogy az épület homlokzat felületén nem fér el korlátlan napelem felület. Ami most elfér, az a fűtés elegendő, a használati melegvízre már nem. De hát ez azt jelenti, hogy a a, a, a tizedére csökkentett fűtés, fűtés önjáróvá tehető, az az ingyen, tehát ez, ez, ez, egy, ez úgy ingyen, hogy 18 fok fűtést tud ingyen a rendszer produkálni. Meddig? Akár Már úgy értem, hogy 30-ban is? Hát akkor hát nincs, e... 20 van számolva. A, igen, az nem, nem, tehát ugye van egy méretezési hőmérséklet, egy tervezéskor, az ilyen extrém esetekre nem számol, hát akkor rá kell kapcsolni e, energiát. Tehát a méretezésnek megfelelően ez 18 fokot garantál, aki ennél többet akar, az már egyéni elszámolással ráfűthet a saját rendszerére, és, és csak a hasznati melegvízért kell fizetni, és nyáron viszont a hűtés ugyanúgy ingyen van. Tehát ez azért nagyon tanúságos, mert azt ugye mi végig számoltuk a beruházási költségeket, és akkor itt visszakanyarodnék a faluházra és egyéb projektekre, hogy itt a, ugye a Solanova az olyan 3,3 millió körül volt lakásonként a ráfordítás, ami soknak tűnik, de körülbelül ugyanennyivel nőtt a lakások értéke azonnal. Tehát, ha úgy tetszik, a ráfordítás azonnal megtérült. E más kérdés, hogy ennek ugye a... Valt egy végéséteni -e, -e, ezt nem lehet, az ember nem adja el, hanem abban lakik. Hát ez nem olyan biztos, tehát ez, ez, ez már egyéni elhatározás kérdése, de e tehát a lakóknak abszolút megéri, és Életciklus költségbe számolva, ez az, ami megéri. A, a mi projektünk körülbelül egy kicsivel talán alatta tud maradni a, a Solanova költségének, nem sokkal, de a harmadik ütem, az önjáróvá való átalakítás, az viszont egy eszkó hitelből megcsinálható, Úgyhogy öt éves megtérüléssel, tehát az en a jelenlegi energiaszámlákat még öt évig a, a beruházás megkezdésétől. Tehát az, az, az, az egy ilyen hitel, ö, ö, hogy mondjam, egy áthidaló hitel konstrukció, ami az ilyen típusú energetikai beruházásokat ö, tudja támogatni. Ez egy hitel típus, vagy ez egy? Ez típus, hiteltípus, ami ma, ma kereskedelmi bankok nyújtják, és egyébként a, a fejlesztési minisztérium tervei szerint egy-két éven belül létre fog jönni egy állami tulajdonú eszkó finanszírozású hitelintézmény, ami ezt még jobban megkönnyíti. De lényeg az, hogy öt év megtérül, és utána, még öt évig fizetik a számlát, utána Kifut a hitel, és a fűtés költség lemez nullára. És meddig uh, alkalmas maga a berendezés? Hogy az élettartama? Igen. Hát ugye a hőszivattyú az, az, az a létező legtartósabb élettartamú berendezés. Kedvenc példa, amit szoktam mondani, idősebbek pláne emlékeznek rá a szovjet, szovjet gyártmányú szarató fűtőszekrények hogy azok ötven éves korukban is ugyanúgy zakatolnak, hát az egy hőszivattyú. <gül> Semmi. ilyen szaratókat kell elásni a kert Pontosan, elég. pontosan, uh -huh. csak fordítva működik. Tehát ez a lényeg egy állati primitív kis szerkezet, vannak érzékeny szabályozó De korlúzió, meg ilyesmi. Ez, ezek nem. Nem, nem problémák. Tehát ezt ez mondhatjuk, ez egy ör, örök darab, ami a... a szabályozó szelepek, keringető szivattyúk, ezeknek van egy bizonyos élettartama, de ez minden központi fűtésnél ott van, tehát ezeket 10-20 évente ki kell cserélni, de ezek nem nagy tételek. A napelem felületnél most általában 30 éves élettartamuk van a egyes napelem típusoknak, de ezt itt ugye a technika elég gyorsan fejlődik, ami amiben a legfontosabb tény, amit mindenkinek a figyelmi ajánlok, hogy a, a napelemes áramtermelő rendszereknek az ár esése az, az olyan mértékű, hogy Magyarországon körülbelül 5 év múlva érjük el azt, hogy a napelemmel termelt áram lesz a legolcsóbb. Tehát mm. olcsóbb lesz, mint a hálózatból vásárolt áram, tehát mindenki számára van egy kis megtakarított pénze, akkor lehetővé teszi, meg van egy tetőfölölete, a napelemből, és leváljon a rendszerről, ha akarja, de a rendszerrel lehet persze kooperálni is. Most ez, ez lényeges, mert ezzel megszűnik az energiamonopólium, és itt egy itt nem tudom, hogy kiterjedhet a beszélgetés provokatív témákra. Én amikor jöttem, akkor rögtön tudtam, hogy a mi témánk ma az, hogy itt nem egyszerűen építészetről van szó, hanem egy kicsit a világ fölforgatásáról is. Na hát akkor itt majd elállapozni a kaksi atomerőmű tematikájára, mert ez érzékenyen összefügg ezzel a témával. Egy kérdésem volna még, hogy mi van éjszakam? Főleg ugye tényleg, mikor hosszúak az éjszakák. Világos. Nagyon jó a kérdés. A technológia, az az a válasz erre a kérdésre. Tudnék A passzív ház egy olyan hőburkot csinál az épület köré, hogy itt hozzá, zárójelben azt nem említettem, hogy a újpalatai panelház tettejére meg 40 centi hőszigetelés került, de mivel a kivitelező lusta volt leszedni a régit, az is ott van, tehát 50 valahány centi hőszigetés van fönt a felső lakásban biztos nincs hideg. Meg nyáron nincs meleg se. Tehát mm -hmm. ezt hozzáteszem, mert, mert már augusztusban már fönn volt a hőszigetélés, és a legnagyobb kánikulai napokat már úgy élték át, hogy, hogy rájöttek, hogy hoppá, itten lehet lakni. Mm -hmm. Na most, tehát, hol tartottunk? Azt, hogy mi van, tél, mi van éjszaka? Mi van éjszaka. Na tehát a, a hőburok, hőburok azon keresztül gyakorlatilag nincs hőveszteség, vagyis hát elhanyagolható, és De az azt jelenti, ha mondjuk 24 fok mondjuk este 6 órakor, és kikapcsoljuk a fűtést, akkor reggel, mondjuk akkor, 6 órakor, akkor még mindig megvan e, ugye fok. a 24 a lakásoknál az is számít a passzív ház, hogy hányan vannak otthon. Mert egy az személy a az a 100-200 watt körül fűt, tehát ha hazaérnek egy passzív házba lakók, akkor lassan elkezd ilyen tized fokokkal fölfele kúszni a hőmérséklet. Tehát egy, egy ilyen panelházban ad abszolúdum elképzelhető, hogy a, ha nagy létszámú a család, akkor éjszaka nem is kell fűteni, de uh -huh. tegyük fel, hogy kell. A, a, és van egy valamennyi hővesztesség, akkor a légcsere által egy minimális, de adódhat, akkor is tized fokokkal megy lefel a hőmérséklet, tehát ha éjszaka semmi nincs, semmi fűtés nincs, reggelre akkor is csak egy-két fokkal megy lejjebb a hőmérséklet, tehát annyira stabil az épületnek a rendszere, és hozzáteszem, hogy a, a jól tájolt nyilászárókon keresztül, ha süt a nap, addig se kell fűteni. Tehát abban a pillanatban le, lekapcsol a rendszer, mert a hőnyereség uh -huh. több, mint amennyi a hőveszteség. E és ilyen szürke időben is működnek a napelemek? Hát e nap akkor nem. Most működik, a napelem működik, a napkollektor már nem igazán. A napelem működik, nap működik, nap működik, egy, uh -huh. egy, de egy a kisebb teljesítmény teljesít, működik. Nem? Na most, hogy a, a hősi, tehát ez a rendszer, ez napelemes, persze, de a hálózattal együttműködik, tehát ha nem süt a nap, akkor a hálózattól kell az áramot. De éves, szinten kell a egyenlegnek a nulla körül lennie. Tehát akkor mégiscsak előfordulhat. Ilyen, főleg ilyenkor télen, mikor a legnagyobb a, legnagyobb, a legnagyobb felhasználás, és a legkisebb a besugázás, hogy akkor előkeződhet. Azért még van egy kérdés, ugye, ha gondolok a uh, Gáborék uh, házára. házára, ami azért így ilyen majdnem műemléképület, szép épület, hát uh, arra nem lehet 16 centi gyapodott kívül rárakni, meg a tetejére 50 centit, a mert egy kockaházra... Dózsatéri igen, házal, az... De az. Hogy nem. Dehogy nem. Hogy hát fogasz kinézni? Hát, hát, hát sima. ez világarasít terület, nem tudom, a műemlékesek mi, mi van hozzá. egy olyan házzal, ahol, mit tudom én, ornamentika van, stuko, hát, az, az, egy, van. Az, egy, az egy probléma, tehát a, a, a, a kifejezetten műemlék épületeket, azokat... E, Ugye nagyon, nagyon nehéz és nagyon óvatos beavatkozást igényelnek. Van olyan épület, ami lehetővé teszi, hogy passzifáza lehessen alakítani, van, amelyik nem. Most ahol ilyet csináltak, ott például belül nem volt olyan értékes falburkolat, vagy intarzia vagy egyéb, ezért egy az egyben meghagyták a felújított külső homlokzatot, és belülre tettek belső oldali hőszigetelést. Az és jó. Hát jó, hát mihez képest, jobb a külső oldali, de ha nincs más, akkor belső oldal is mm -hmm. meg lehet oldani. A pára, a pára technikát, vagy pára forgalmat kell megfelelően méretezni, vagy, vagy megtervezni, ö, tehát ez is működik. És az ablakoknál ö, pedig <gül> megint vagy azt lehet csinálni, hogy a, a régi nyilászárókban, mert a régiek általában, mondjuk ilyen kapcsolt geréptokos vagy hasonló szerkezetek voltak, tehát van egy külső szány, meg egy belső szány, ha műemléki, akkor, akkor ezekbe leginkább a belső szányba szoktak két rétegűt tenni, de ad lehet mind a kettőbe is, vékonyabb két réteg üveget, tehát ilyen, azt hiszem, hogy ilyen 3-6-3 vagy valami ilyesmi, tehát egészen vékony, olyan termóüveget, ami belefér és elbírja az az, épüle, az a szárny, sőt, mi több, beleragasztják a szárnyba úgy, hogy maga az üveg merevíti a, a szárnyat és az nem fog lógni. Tehát az ablakon, ablakok felhozhatók egy ilyen passzív ház szintre, a fal belső oldalán megadható hőszigetelés, és akkor lehet még a többi rész is. Televe vastagabbak a falak a régi épületeken, tehát akkor még rendesen építkeztek. Hát nem vastag olyan vastagabbak, de azért egy vastag falon is van egy, van egy folyamatos hőveszteség, tehát azért azért ott is a, a, a kívánt újérték eléréséhez hát nem 20 centi hőszigetelés kell, mondjuk, mint egy, mint egy monolit betonfalnál, hanem kevesebb, de azért valamennyi kell. Uh -huh. Na most visszatérve arra, hogy ez egész technológiával, voltak éppen, mikor, mennyire térül meg? Tehát ugye elhangzottak itt Na, ilyen ára. Ugye a faluházról volt meg egy kérdés. Hát, hogy a faluháznál egy viszonylag nagy ráfordítással olyan 49% körüli megtakarítást értek el, de nagyon nehéz, még most sem igazán szuperál a dolog, mert ilyen egyedi hőmennyiség mérőket szereltek föl, ami nem annyira megbízható, ezért ott még mindig nem alakult ki az épületen belül az elszámolás mikéntje. Egy passzív háznál ott már nincs értelme az egyedi mérésnek, mert annyira kiegyenlített az épület, hogy, hogy gyakorlatilag nem lehet, nem lehet mérni, viszont uh, itt ugye az, az, az egy objektíve mérhető dolog, hogyha valaki ráfűt a saját lakására, hogy ott bekapcsol egy plusz kalorifert, és az fölfűti az ő lakását. Uh, az mérhető, hogy mennyi, mennyi uh, energiát fogyaszt el ezzel a plusz hőbevitellel, de hát uh, azt is uh, tudomású kevenni, hogy hogy ha fölfűtök 24 fokra egy lakást, és az összes többi hat szomszédom az, az 18 fokon van, akkor őket is egy kicsit fogom fűteni. De fordítva is igaz, ha én hülye vagyok, és kinyitom az ablakot a mínusz 20 fokba, akkor kihűtöm a szomszéd hat lakást. Hát legalábbis egy jelentős mértékben. Tehát itt, itt a mi ennél a háznál, az első ütemnél is adtunk egy használati utasítást a lakóknak, ezt meg kell tanulni, és aztán majd, e, e, ha a második ütem elkészül, akkor kiegészítjük a használati utasítást. De ezt meg kell tanulni, ez, egy, ez, ez legalább annyit kell tudni róla, mint egy háztartási gépről, hogy azt hogy mm. ha, használjuk. Okay, szóval képpen, ha így veszük, ugye itt tettem már egy fél mondatot, és szerintem kanyarodjunk csak ebbe a kicsit világváltoztató irányba, egy, biztos, hogy aki ezt használja, annak a gondolkodása már eleve ö, megváltozik, sőt, itt ugye a tervező kifejezetten bevonja, látom, át kell nevelni, úgymond a használót. Itt hát bele... Ez azért nem, nem egyszerű, hozzáteszem, tehát ö, itt ugye a lakókkal ö, nagyon, nagyon lényeges, hogy milyen a viszony, mert ugye a magyar ember az egy eléggé nehéz eset, mindig van valami bajuk. Tehát itt, itt, gyakorlatilag ebben a projektben ezt az első ütemet nagyjából ingyen kapták az önkormányzattól. De mindig volt valami baj, gyakorlatilag egy, egy a, a kivitelező az szinte nem is a kivitelezés volt a fő tevékenysége, nem a lakókkal való folyamatos kapcsolattartás, hogy egyetlen, hogy beengedjék a lakásba, hogy kicseréljék az ablakot, Mindegy, szóval ez bonyolult volt. Egyszer ez volt, a baj egyszer azóta, vagy most az a baj, hogy túl meleg van a lakásokban. Tehát most, most ez a probléma. Most vissza kell venni a központi, ö, ö, a hőközpontban a főtávtól kapott meleget, mert túl meleg van, ezért panaszkodnak. Vagy nyitva tartják az ablakot, mert 24 fok van mindig a lakásban, és van, akinek ez sok. Mindegy. Tehát ö, ez, egy, ez egy nagyon fontos, hogy megtanulni, és ö, és utána akkor lehet a második, meg harmadik ütemet megcsinálni, hogyha a lakó közösség ezt akarja. Tehát nélkülük nem lehet. Ez az első ütem is nagyon nehezen ment, de egy picit a költségekről. Ugye a faluháznál a ráfordítás most nincs itt előttem, de, de összehasonlítottam néhány projektet. Ott az a helyzet, hogy egy kicsivel, több ráfordítással jóval nagyobb hasznot lehet elérni. Tehát, hogyha, hogyha e, csak 50% körüli megtakarítást érünk el, az életciklus költséget tekintve az egy szinte egy ráfizetés, vagy egy alig-alig alig valami. Tehát e, ez, egy, ez egy nagyon nehéz dolog, mert ráadásul, hogyha már egyszer hozzányúltunk, és rátettünk, mit tudom én, 10 centi őszigetelést, akkor másodszor már nem éri meg még egyszer fölállványozni, hogy még egy 5-6 centit rátegyünk, mert az már egy, egy nettó ráfizetés. Tehát az ilyen kicsit felújított épületek hosszú időre leblokkolják a további mozgásteret. Tehát a lényeg az, hogy az életciklus költség az az épület hátralévő élettartamát veszi tekintetbe, és abból nézi a megtérülést, és ez a hátrőjövő élettartam, hát ugye egy panelháznál e, nehéz ezt megjósolni, de egy panelháznak az élettartama azért olyan száz évre tehető, e, mert nagyon, nagyon stabilak. Tehát van egy-kettő, ahol van korrózió, és ott lehetnek problémák, de alapvetően ezek nagyon stabilak, ugye egy gázrobbanás se tudja összeomlasztani. Ez a hővédelem egyébként a stabilitást segíti, mert ugye például a korróziót jobban? A segíti, mert hogy a homlokzatra egy hőszigetelt réteg kerül, akkor a homlokzaton belül, amik eddig esetleg kaptak, érintkeztek a levegővel, vagy a tömítetlenség volt, ott korrózió elindul, hát ez megvédi abszolút a korróziót, e tekintetben segít. Tehát azt lehet mondani, hogy ezeket a a ilyen 3 millió körüli ráfordítású felújításokat preferálnám. A lakásonként. Lakásonként, mert ez az, a, ez az a szint, aminek belátható a megtérülése, és ami nemzetgazdasági szempontból a legjobb, legjobb ráfordítás. És a, a, ezt a különböző, hogy mondjam, pénzügyi konstrukciókban mennyit, mekkora terhet ról közvetlenül ez a lakóra, vagyis a tulajdonossal? Hát ugye itt a, a, a, az érvényes pályázati lehetőségeket kell megnézni, hogy azok mit tesznek lehetővé. Volt olyan, ami, amilyen egyharmad önrész, egyharmad önkormányzat, egyharmad állami támogatás, e, ilyen e, rész is volt, aztán e, itt, itt mondjuk ez egy más pályázati forma volt, mert itt e, az önrész kevesebb volt, vagy az önkormányzat átvállalt többet, de hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk egymillió önrész lakásonként a lakás egy, egy lépésben többet fog érni, mint ez az egymilliós hmm. ráfordítás. De azt, azt például elosztva, tehát valamilyen részletekbe tudják törleszteni, hát vagy pedig... Ugye most az a nagy kérdés, mert ugye ha oldalon nem lemegy a költség, a másik oldalon valamit fizetnem kell, és ez kérdezi egymást, akkor ez egy vállalható Tehát most kategória. is vannak olyan hitelkonstrukciók, de, de én olyan hangokat hallottam, <tos> hogy a, hogy a fejlesztési minisztériumban is olyan pályázati konstrukciókon gondolkoznak, ahol az önrész olyan hitelből fedezhető, ami a megtakarításból fizethető. Tehát e, rengeteg embernek nincs pénze, viszont baromi sokat fizet ki energiára. Tehát erre, erre alkalmas lehet egy olyan konstrukció, hogy az önrészt, meghitelezi, és akkor, akkor fizeti még az energiaszámlát egy darabig, amíg az önrészt ki nem fizette. Tehát ezek, ezeknek van értelme. Hozzáteszem, hogy, hogy a házak esetében ez egy, ez egy nehezebb ügy, mert ott biztos, hogy többe kerül, mint egy ilyen nagyon kompakt panelház, ami egy doboz, és hát a homlokzat felülete a lehető leg, legkisebb. Egy háznál ez, ez nagyobb beruházást igényel, de a fejlesztési minisztérium tervei szerint most jelent, a hangsúly áthelyeződik a családi házokra, házakra, mert ott megy el a, a, a szabadba a hő, Hűtökség. meg a, az energia. Azt, te már elkezdett pedzeni, de most el, bennem már a gondolat már jobban is kiformálódott, hogy hát ez, ez egyfajta idézelben Mondom, támadás az ellen, az avval a hogy mondjam, gazdasági, vagy, vagy, vagy rendszerre szemben, Igen. amiben élünk, ami arra alapszik, hogy minél több energiát for, ö, használjunk el. Miért a következménye? Hát, ö, ugye most egy, egy, a háttérben, mert a sajtóban alig elnék meg, ugye egy nagy ö, fölélénkült a, a vita a paksi erőmű körül, ö, mert ez egy, ez egy jellemző Jellemző ö, probléma. Tudni, az, hogy a napelemes áramtermés meg a megújulók egyre olcsóbbak, ö, ezt tette lehetővé, hogy Németország ö, visszalépjen, tehát kikapcsolja az atomerőműveket. A német energiastratégia azzal számol, hogy egy olyan új energiarendszert építenek ki, ahol ö, a sok-sok ezer kiserőmű létesül, amik akár ilyen ház léptékű, helyi, decentralizált rendszerek, és egy intelligens hálózat közti össze őket, ami a csúcs és völgyidőszakokat javarészt kiegyensúlyozza. Ebbe ez az intelligens hálózat, ez odáig kiterjedhet, hogy akár a hűtőszekrény kibekapcsolását is végzi, és ezzel a csúcs és völgyidőszakokat uh -huh. próbálja kiegyensúlyozni, de ettől függetlenül kell néhány gyors indítású csúcserőmű, ami a, a nagy fogyasztási csúcsokat lefedi. Ezt pillanatnyilag gázerőművekkel tervezik megoldani, de és ez teszi lehetővé, hogy az atomerőműveket szép lassan kivonják a forgalomból. De van egy másik, még sokkal izgalmasabb alternatíva, ez a, a V2G ö, rövidítésű vehicle-to-grid elnevezésű rendszer, ami azt jelenti, hogy az autók tekintetében is várható 5-10 éven belül egy radikális átállás az elektromos hajtású autókra. Most az elektromos hajtású autók, mint minden autó, a 24 órából 90%-át az időnek parkolóban tölti. Az elektromos autó parkolóban a hálózatra van kötve. Tehát egy, egy kellő számú autó állomány esetén ez egy hatalmas tárolókapacitás a hálózathoz kötve. És a, a V2G rendszerben nincs csúcserőmű, hanem a csúcsigényt a parkoló autókból leszívott energiával fedezi. Amit utána visszaad. Visszaad, hát, hát, hát, hát, és hát, még ad is egy kis zsét hát. hozzá, hogy köszönjük szépen, hogy használhattuk az akkumulátorát. Hát, science, sci tehát, a, is. Aha, De ez hát. nem Ez az USA-ban eh, lokális rendszerekben működik, és Magyarországon is van egy ilyen kiépülő rendszer, a, a mikrovirka, eh, vagy más néven. Bükmak-líder csoport. Mikrovirka <gül> Mikrobirka, <gül> Mikro <birka, gül> a mavírból ah, képzett fantázia szó. Igen. Képzett, igen. Ez egy pillanatnyilag 40 települést átfogó hálózat Borsodban, amiben a 40 településben Miskolc is ö, benne van. Ott kezdtek meg kiépíteni egy ilyen ö, De intelligens hálózatot. Vissza. Mert ott nincsen elektromos autó. Ö, majd lesz. Nem, a, nem, nem az a lényeg, hanem először az intelligens hálózatot kell kiépíteni, és ha az megvan, arra már lehet töltő állomás csatlakoztatni, és akkor oda-vissza tud működni a rendszer. De azért mondtam el a német példát, mert Németországban egy hát ugye, ha a napelemek ára leesik, náluk már jövőre előáll ez a, ez a helyzet, akkor megszűnt az energia monopólium. Ezért most a, a nagy érdekeltők és csoportok igyekeznek kezdnek rátenyerelni a megújulókra és monopolizálni, tehát nagy naperőműveket csinálni, nagy szélparkokat, stb., és a lakosságot kihagyni ebből a játékból. Ez a törekvés, ez Magyarországon ugyanúgy megvan, mert miért ne lenne? Na ez, ez nagyon tetszetősnek hangzik, de ha jól értem, ebben az a hiba, hogy a... A forrás oldala, tehát az előállítási része az nagyon környezet tudatosan átalakul, de lehetőleg nem ösztönzik az, hogy a fogyasztói rész is legyen ilyen tudatos, hisz különben akkor nem volna szükség az ő nagy mennyiségű energiájukra, nem? Tehát ha én a hely, én a saját energiafölhasználásomat egyénileg lecsökkentem mondjuk a század részére vagy tized részére, akkor nekem nem érdekes az, hogy honnan szerzem az energiát, mert ezt már egyszerre ezt meg tudom szerezni. Igen, De ha helyen. ő képít egy nagy, mondjuk, naperőművet, akkor ő nem fogja támogatni azt, hogy én közben a házamat szigeteljem le, és ne használjam az ő áramját, nem? Hát Tehát végül is akkor abszurdum, ez lesz a abszurdum ez így, ez így így igaz, de azért ezt nyíltan nem ö, képviselik a szolgáltatók, inkább hát arra törekednek, hogy, csak... hogy, hogy előre menekülve uh -huh. létesítenek ö, nagy De <coughs> nagy Most térjünk át Magyarországra. Ugye? Magyarországon ö, okos, rafinált befektetők már... már most fejeztek be egy, egy szolnok megyében valahol egy, egy naperűművet, tehát itt is már megjelent, és közben hivatalosan még mindig paks bővítésen gondolkodunk. Na most ez megér, megérne egy misét, hogy, hogy miért is, mert a mai költségek ismeretében egy, egy múlt heti szakmai konferencia hangzott el, ami nem atomellenes, hanem egy, egy, egy atompárti konferencia volt Pécsett, de nagyon érdekesen majdnem, hogy az ellenkezője jött ki végeredményként. Tehát először is kiderült, hogy 3000 milliárd forint körül járna a, a beruházás, a paksi új blokkok építésére. Szép, szép. Eddig 2500 milliárd volt szó, de 3000 milliárdot elérné. De mekkora blokk lenne? E, hát ezt most nem akarok hülyeséget mondani, én úgy tudom, hogy, hogy a teljesítménye az két az, az gigawatt vagy két és fél. Tehát a mostani megduplázná a mostani, mm -hmm. a, a mostani megdupl blokkot teljesítményezná. És e, e, ha most egy olyat képzelünk el, hogy a a meghosszabbított élettartam plusz az új blokk, ez azt jelenti, hogy Magyarország áramának a 80%-át egyetlen egy erőmű termelni meg. Mm. Erre szoktam mondani, hogy ezt egy, ezt egy gyengén képzett uh, Talib egy váror indítható rakétával egy perc alatt uh, le tudná bénítani. Tehát ez, ez életveszélyes ötlet, egy, egy, egy uh, lábon álló rendszer, mm. de mindegy. Uh, most, ami, ami megint elhangzott ezen a konferencián, ugye most vitatkoznak, hogy a megújuló mennyibe kerül. Hát ugye a megújulóknak a megújulóból termelt áramnak az áram ma most olyan 20-21 néhány forintba kerül kilovattóránként. Az atom, hát ebben megoszlanak a vélemények, itt mindenféle ilyen 9 forint körüli árakat mondogatnak, ebben persze az externális költségek nincsenek, míg a megújulóban már benne vannak, de mindegy. Viszont az itt elhangzott, hogy a, a atomerőművek építési biztonsági költségei plusz az uránium árának a növekedése következtében, mire kész lenne a paksi második ütem, addigra az atomenergia előállítási költsége fölmehet akár 30 forintra is. Miközben... Ez, a szag szag meg... emberek a ezt ott, ez ott elhangzott, akár 30 forintra is, de 20-ra bizonyosan. Viszont a megújuló addigra elkezd lemenni. Ebből a, most, ugye akkor megjelent Felegi Tamás fejlesztési miniszter, akit nem hívtak meg a konferenciára, de szükségét érezte, hogy egy negyed órát Hozzászóljon és azt mondta, hogy hát itt azért lesz erőmű, mert ez nem szakmai, hanem politikai kérdés. mondom ez meg mi? Tehát, na mindegy, nem értem. A, a, a másik viszont, a, az most az hagyjuk örömifádi. a politikát, mert, mert nem tudni, hogy ebbe, ebbe Magyarországnak van-e valami lépéskényszere, mert nem tudni, hogy például a kormány az oroszokkal vagy a franciákkal valamilyen csereügyletbe megegyezett, amiben kénytelnek vagyunk megépítetni velük paksod. Ezt nem tudni. Lehet, hogy van ilyen háttéralkú, ilyen plegykák vannak. De ugye gyakorlatilag a, a megújulók költsége, megy lefele, és a, arról is volt itt szó ezen a konferencián, meg egy másikon is, amit a Greenpeace rendezett, hogy mi a befektető érdeklődés. Na most ma a világon befektető, atomerőmű építésbe egy centet nem hajlandó fektetni. Magyarán a befektetői piacról nem fognak tudni pénzt szerezni. De miért nem érem hajlandóak? Hát mert nem hülyék. Hát lá gondolkodnak, látják, hogy ez nem pálya. Hmm. Hát ha leállt néhány nagy yeah. ipari ország Igen. az atomenergiáról, yeah. és kiszámítható, hogy, hogy 10-15 év múlva a két-háromszorosára emelkedik a belőle termelhető áram ára, nem beszélve a hulladékelhelyezési problémákról, stb., nem érdemes ebbe investálni. Tehát az atomenergia piac, az atomerőmű építési piac, az nagyon régóta leszállóákban van, nem mo most kezdődött el, nem fukushima már sokkal hamarabb elkezdődött, tehát befektetői pénz nincs, ergo ezt állami pénzből kell megtenni. Most állami pénz ennyi nincs. Most ebbe lehet reménykedni, de hogyha egy csereügyületbe Kínával, vagy, vagy az oroszokkal mégiscsak teremne erre forrás, hát ez egy, erre nagyon jól fogalmazott a most felejtettem el a nevét. A, Miniszter? A, nem az, az ombudsman, a fő, az fő ombudsmanunk, a... Fülöp, Fülöp Sándor. Sándor, Sándor igen. Igen. Fülöp Sándor fogalmazott nagyon jól a Greenpeace konferenciáján, hogy előállhat egy olyan helyzet, hogy 10-15 év múlva elkészül a paksi blokk bővítése, és akkor ott fogunk ülni egy használatatlan ócskavas halom tetején, Viszont még évtizedekig fizethetjük a fölvett hitelt. Uh -huh. Tehát ez egy nagyon reális kérdés, ezért, ezért most már eh, Kaderiák Péter a, az Energia Hivatal, eh, elnöke, azt hiszem nem tudom most milyen pozíció van, de az a, egy, egy eh, eh, épeszű technokrata eh, szakember, ő már azt mondja, hogy ő már, ő már nem tartja a gazdaságilag racionálisnak egy atomerőmű építését. Most ez azért valamit jelez. Tehát az atomlobbi az erős, természetesen még mindig. Mellébeszélések folynak, és azt is hozzá kell tenni, hogy a politika számára egy atomerőmű az egy, mindig egy nagyon jó dolog, mert onnan le lehet csípni különböző Euh, pénzeket, amik ide-oda mm -hmm. mehetnek. De igen, tehát egy nagy, már, nagy állami a, négyes metrom, meg attól a legjobb. Igen, valószínű. tehát igen. Magyarország igen. jól felfogott érdeke, és ebben, ebben én, én nagyon euh, támogatnám a Fidesz kormányt, hogyha, hogyha ezt fölismerné, hogy itt valóban egy, egy váltás előtt állunk, és ez a váltás pontosan a nemzetközi bankoknak, multiknak az uralma alól képes minket felszabadítani. Be kéne fejezni, ugye? A műsorot, nem, nem, nem, nem. Nem, nem, nem. Csak Jó. ez egy olyan gondolat, ami... Meg akarod szakítani zenével. De hát... Jó, nem, nem szakítjuk akkor meg. <gül> Na, tehát te csak a gondolatot befejezem röviden, aztán lehet egy lélegzetvételmi szünet, hogy, hogy tehát itt tényleg ö, ö, nem akarom itt a Greenpeace-t reklámozni, de jó a szlogánjuk, hogy itt egy energiaforradalomról van szó. Tehát, hogyha erre rájönnénk, akkor nem könnyű persze, nagyon jól tudjuk, hogy a bankadó kapcsán, meg egyéb kapcsán itt komoly konfrontációra került sor a bankszférával, meg a nemzetközi intézményekkel. Ugyanilyen konfliktusra lehet számítani, hogyha az energiapolitikába egy más irányt veszünk, hanem is ekkora konfliktusra, de ez egy menekülési útvonal, amit ö, nem az lenne jó, a politika az utolsó lenne, aki kapcsolna ebben, hogy itt más irányba kéne menni, mert az emberek ezt már csinálják. Tehát ma egy épeszű magyar építtető, aki házat épít magának, az ebben gondolkodik és lehet, hogy egy politikus is, ha magának ilyen házat épít, akkor ő is így gondolkodik, akkor kapcsoljuk már össze ezt a kettőt, és e, legyen már egy, ne legyen ez a skizofrénia, hogy hivatalos én, meg, meg magán élet az kettő, akkor, akkor ebben a témában e, a, a, kérem szépen a lakosság érdekeit képviselni, és az pedig nem a monopóliumok érdeke, ez egy óriási munkahelyteremtő potenciál van ebbe elrejtve, egy decentralizált energiarendszer, amiben a, a hazai megújuló energiás háttéripar egy hatalmas fejlődést futhatna be, hozzáteszem beleértve például az autóbuszgyártást, ahol az elektromos buszok irányába kéne fejlődni, mert elektromos buszokat bizony már Kínában gyártanak jó néhányat, nálunk meg még, még, még föl sem erült az ötlet. De ha jól veszem ki a szavahétból, itt ugye nem csak arról van szó, hogy ez a felszólítás, meg kvázi egy ilyen hangzott most el, ez nem igazán csak az államnak szól, szól, mert hisz mondjuk atomerőművet valóban csak egy állam képes építeni a nagyságnyomért, de ebbe a kérdésbe, egy, egy kis vállalkozó is be tud kapcsolódni. Tehát, tehát itt, itt nagyon sok egyénnek, egyszerű embernek, aki még talán nincs is túlképezve, és jó lehetőségei vannak arra, hogy, hogy ebbe beletanuljon és, és beleszálljon ebbe az üzletbe. Hát nem kell messzire menni, Ausztriába kell csak átmenni. Ausztriába a, ö, ott nagyon előre tartanak, tehát azt hiszem, hogy Burgenland már a megújuló energia tekintetében a 80 körül jár, mm. és, és 20 éven belül akarják a 100 ot elérni. Na most ők ugyanonnan indultak, mint mm. mi. Körülbelül a 70-es-80-as években kezdték el ezt a témát, az olajválság után, tehát nem kell ehhez Mert az venni. a belemindítással, amit az öldek értek el Ausztriában éppen. Mm. Például, és az, ugye az Ausztriában egy jelentős fejlesztési forrás ment a az erdőművelésbe és a biomassa hasznosításba. Tehát ott a, a biomassa a napenergia, ezek, ezek centrális kérdések voltak, és, és nem csak azért e, tudták e, bezárva hagyni a, a, a hainburgi atomerőművet, mert hogy sok a vízjerőművők, persze, az is valami. De Burgenlandot kell nézni, Burgenland az Magyarország része volt valaha, ott nem, nincs vízierőmű. Ott, ott, ott, ott sík, terep, süt a nap, és biomassa van. Ezek vannak. Ez, ez nekünk is van, plusz van nekünk hatalmas geotermikus potenciálunk, ami a, ezt, ezt sugom a politikusoknak, ha mindenáron nagy beruházás a kedvencük, akkor investálnak abba. Rohadt sok pénzben lehet ölni, viszont e, egy kimeríthetetlen forrás. Tehát egy atomerőműnél sokkal jobb, mert nem fog kifogyni a, a földhő, és abból is lehet áramtermelő erőművet csinálni, nagy erőművet sok pénzt elköltve, de annak van értelme, mert az nem lesz ócskavas. Más kérdés, hogy mennyiből lehet, milyen beruházásból lehet kihozni ugyanannyi, vagy mennyi, mennyi költségért lehet ott majd áramot termelni, mert sajnos a tények azt mutatják, hogy a nap és szélenergia az, Olcsóban fogja tudni előállítani ö, rövidesen a áramot, mint bármi, és nem utolsó sorban a, a kiépítés időszaka nem 10-15 év, mint az atomerőműveknél, hanem mondjuk egy év. Uh -huh. Tehát Németországban akkora nap, napenergia teljesítményeket építenek ki évente, mint amennyi Magyarország egész villamos energiafogyasztása. Uh -huh. Tehát ez megoldható. Technikailag megoldható, és hatalmas felfutást lehetne elérni egy decentralizált helyi tulajdonrendszerrel. rendszerrel, az tényleg egy, egy, egy szuverenitást hozna létre energetikailag. És a... Ennek persze, gondolom, az, az alapja, és azért, azért fontos erről beszélni, és azért beszélsz passzív házról, még autonóm házról, vagy a kifejezés, hogy az autonóm nagyon fontos, mert ebben a civil autonómia is megvan benne, hogy nem kell másokra szorulnunk, hanem a saját Így és van. közösségünkben megoldható, és ez azt is jelenti, hogy azért a legolcsóbb energia az, amit nem használunk kell. Igen, az energiahatékonyság az első, és ugye amivel még szoktak revolverezni az atomlobbi emberei, hogy nincs is elég megújuló, meg meg ugye éjszaka nem sik a nap, stb. Na most a, a Nemrég készült el Munkácsi Béla eltés kutatócsoportjának egy kutatása, ami tényszerűen végig számolt a Magyarország megújuló energiapotenciálját, és nagy biztonsággal bőven elegendő a százszázalékos kiváltásra a megújuló potenciál. Én ezt csak annyiban tudom alátámasztani, hogy a mi két kis térségben végzett kutatásunk alapján, ott az ötszöröse legalább minimálisan a, a megújuló potenciál, mint a szükséglet. Tehát euh, Munkácsi Béla most ezt egy országos léptékben igazolta, hogy bőven van rá forrás. Hát ez azért, azért lényeges, mert a, ugye az atomlobbi emberi, például mondom, hogy az Vódi aki, aki nem csak uh, atom uh, uh, szakértő, hanem, hanem az MTA Energetikai bizottságnak az elnöke, ő, ő meg van győződve, hogy Magyarországnak nincs elegendő megújuló energiapotenciálja, és hogy, hogy muszáj ezért az atomhoz nyúlni. Hát egyáltalán nem muszáj szerintem, de mindegy. Most még egy, egy annyival támasztanám alá, tehát hogy valóban az energiahatékonyság a legfontosabb, az ilyen típusú beruházások a döglődő építőiparnak adnak munkát, ezt azzal támasztanám alá, hogy a válság alatt Németországban meg Ausztriában az energiahatékonyságra fordított erőfeszítések miatt az építőipar nem döglődik, hanem bizonyos ágazatokban még növekedést is tudtak produkálni, mert mindenki arra spekulált, hogy ha én most az épületemet följavítom, akkor a válság után az többet fog érni. És ez, ez teljesen igaz. A másik, hogy, hogy nem csak az egyéni stratégiák fontosak, hogy a saját házunkat tegyük rendbe, hanem a települési kistérségi stratégiák. Én most két ilyen stratégián dolgozom, az egyik Ercsiben a másik Martonvásáron készül. Ezek egy 20-25 éves Stratégiát, egy, egy forgatókönyvet próbálnak fölvázolni, ami egy teljes autonóm működése való átállás lehetővé tesz, és itt ö, egy hangsúlyos eleme ennek a ö, stratégiának, hogy itt nem csak energetikáról van szó, hanem többek közt az élelmiszer önrendelkezésről is. Tehát az is egy stratégia elem, az energetika, a víz, bázisok, a vízhasználat és a földhasználat az, az Szerintem élelmiszer. Szerintem ez egy, egy olyan téma, amire kellene majd egy külön alkalmat szánnunk, mert ide Igen. vezet tovább Igen. a gondolat. Igen. És ez egy 20, ez egy hú, tehát ha nagyon akarjuk 20 év alatt el tudunk ide jutni energetikába, élelmiszerbe, és Munkácsi Béla is ezt állította, uh -huh. hogy egy 20 éves stratégiával elérhető egy energetikai autonómia. Tehát ezt kéne a közvélemény fókuszába helyezni, és a politikusok fókuszába is, hogy, hogy nem az ilyen 100 milliárdos meg 1000 milliárdos nagy projektekben lenne a megoldás, hanem, hanem ezekbe a decentralizált, kikezdhetetlen és, és a, a helyi gazdaságot erősítő ö, tevékenységben. Ez, ez a jövő. Most, akkor most. Itt hüszörjük el hogy velünk volt. És folytatjuk majd műsor, szekély László már itt van kint. Nagyvárosi Dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Mányi Gézes, Kolundzia gáboron itt, és Szekér László a vendégünk, a beszélgetés második félbe építészműnök, és az energiatudatos házakról fogunk beszélgetni, ez a fő témán. Én, én ilyen házba helyeztelek el először, mert bennem ellentétben az elcse Attilával is fölvázolt passzív ház elképzelésében benne mindig az élt, hogy az igazi ilyen, ilyen természetudatos ház az ilyen nagy, vert, vályok falakból van, és nagy. Vagy egy domb. Vagy, vagy egy domba van beépítve, tehát ez egy ilyen, abszolút a természetben található anyagokból, Építsünk, de ugye itt mi erősen egy városi témából indultunk ki, ahol szó sem lehet erről természetesen, pláne meglévő épületeknél. Jó az előkép, nekem van egy kis pincém a Balaton felvidéken, és a szomszédom az ott él egész évben, és ő neki egy ilyen jellegű háza van, fából tüzel. Egyetlen egy szépség hibá van, hogy ilyenkor oda menne valaki, látná, hogy van egy kocsideréknyi fa föltornyozva az épület mellett, amit szépen tél, egy alatt el kell neki tüzelne ahhoz, hogy melegen tartsa ezt a házat. Azon a helyen, ahol lakik, ahol ez a ház van, ott ez különösebben nem probléma, mert nagy területe van, összeszedi a, a erdőből a fát, kivág egy-két fát, van egy kis asztalos üzeme is, a jobb fákat földolgozza, padokat csinál belőle és egyéb dolgokat, többit pedig eltűzeli de nem változtat a tényen, hogy a, egy szobányi fát eltüz, el kell neki ahhoz, hogy télen ne fagyjon meg. <gül> és hát egy városi szinten ez nem nagyon működik. Tehát, a, tehát hogyha mindenki egy ilyen, vállalná ennek a kötöttségét, hogy hogy amikor leesik a hó, akkor lehet, hogy két-három hétig nem tud lejönni a hegyről. Még terepjáróval sem. legfeljebb valahogy egy nagy hótaposóba. Hát ezzel álljunk még egy pillanatra, én még emlékszem gyerekkorunkban. Na, ilyen nagyon spéci vaskájhák voltak a lakásban. Nem, nem olyan az, ami úgy fölizzik, hanem egy ilyen burkolt valami volt, amiben ilyen hőcsövek voltak benne, tehát hat ilyen luk látszott a kályán és szép fehér volt, egy nagyon tip-top valami volt, és emlékezetem szerint kérdeztem és most apámat, hogy egy néhány hasább fával elment egész nap, és azt hiszem fával ment. És hát azt hozták, igen, a fát azt hozták, és pincébe tárolták, de egy egy ö, normális méretű lakóháznak ez ö, elfért. Igen, és, és, és kellemes volt. Az pár. is igaz, hogy bizony fürödni meleg vízbe csak egyszer fürödtünk. Fürdőhenger volt, Igen. és az pénteken ne, volt, ne. vagy valami, mert arra már nem jutott nem tudom én, elég fa, vagy elég energia, hogy az minden nap, hanem inkább akkor a gázon melegítette anyám a vizet egy ilyen nagy Mizébe a fazékba. Egy nagy fazékba és a kosztát, azok az olyan életveszélyes mutatványok voltak, tehát valóban ez nem volt ugyanaz a kényelem, mint ma. És elképzelhető, hogy csak egy teljesség volt fűtve, ahol éppen az a kányha volt, lehet, hogy a lakásnak bizonyos részei nem voltak fűtve, vagy a konyha nem volt fűtve, Igen, például. Biztos, de nem, de érdekes módon komfortosnak és jónak érezték, akik a, a nem paraszkodott senki emiatt, utólag sem. Igen, én is emlékszem, én amikor általános iskolában jártam, akkor még volt úgynevezett szénszünet aminek uh -huh. egyébként nagyon örültünk. hogy amikor nagyon hideg volt januárban, és uh, amúgy is uh, senki nem nagyon akarta ki sem az utcára, akkor egész egyszer elrendelték, hogy akkor szénszünet, és egy rugalmasan alakították a, a, a tanrendet. Nem lett tőle semmi, bajunk különösebben. Amiről itt tulajdonképpen ma szó van, hogy, hogy itt Történt ugye közben egy minőségi ugrás, hogy egy gázfűtésre tért át az ország. Magyarország kb. 70-80%-ban a gázfűtéssel fűti a, a házait. Már aki tudja, megy a főtött a fejét a energiaszegénység, ami azt jelenti, hogy megint csak nem tudják kifűteni a, a lakásokat az emberek. Ö, és ezt a fajta kényelmet, ami ezzel a szabályozhatósággal, tisztasággal, könny könnyű fűtési móddal jár, mellett a melegvízkészítés is természetesen, ami szintén egy elég komoly bánya. Tehát az a összfűtéshez képest azért a melegvíz használni melegvíz az nagyjából egy 30-40 százalék érték, tehát egy elég komoly tényező. Ezt a fajta kényelmet megszokva próbálnánk meg valahogy ezt, ezt megfizethetővé tenni, elérhetővé tenni ezt a fajta kényelmet. A probléma ott van, hogy, hogy egyrészt azt nem mérték fel, akik ezt a gáz dolgot kitalálták és bevezették, hogy, hogy ez egy mekkora terhet jelent egy országnak, mekkora kiszolgáltatáságot jelent egy, egy országnak, hogyha elzárnák a, a gázcsapokat, ami, ami gyakorlatilag azért elképzelhető, hogy megtörténik. Volt rá példa? Már volt példa, igen. Akkor ö, azért annak a következményét. Ez, ez Európa jó részére kihatna, nem csak Magyarországra, hanem a németekre, meg a környező országokra. Még Így van, tán, során, Tehát nem is vagyunk ezzel egy elszigetelt helyzetben. Vannak országok, ahol, ahol még nagyobb a kitettség, ahol száz százalékban függnek akár egy szolgáltatótól. Ö, szóma szómárom mellette megjelent ugye, a környezetszennyezési problématika a klímaváltozás kérdése mindezek arra ö, indították az építészeket már a 70-es években hogy valamiféle megoldásokat keressenek, és valóban a 70-es 80-as években ö, ö, különböző útkeresések indultak el amelyeknek a, a, az egyik ága az úgynevezett passzív szalár mozgalom amely már a 80-as években komoly eredményeket ért el. Nálunk is volt egy ilyen épület, Pécset épült meg, 1986-ban mutatták be, Szász János tervezésében is hát Bemutatásában ismerjük ezt az épületet, amely épületek a korábbi 200-250 kilóortórás négyzetméter éves fogyasztással szemben csak a megfelelő tájolással, benapozással, napterekkel, megfelelő üvegezési arányokkal le tudták vinni egy, egy 20-30 százalékkal a, ezt a fűtési költséget. Én magam 1985-86 án kapcsolódtam be ebbe a folyamatba, egy posztgraduális képzésen vettem részt, ahol ezzel foglalkoztunk egy éven keresztül, és... Akkor ezt, ezt kutattuk, hogy hogyan lehet még jobb eredményeket elérni alaprajzi szervezéssel, zónásítással, pufferterekkel, szélfogokkal, plusz hőszigetelésekkel, egyéb megoldásokkal és a teoretikus határt akkor nagyjából egy ilyen, ilyen 60-70 kWh per négyzetméter éves értékkel tudtuk elérni, egy jó szigeteléssel, optimális szoláris nyereséggel, árnyékonással, egyebekkel. Ebben még nincs semmiféle napelelmű cserélő, nincs. semmi. Nincs, ezek teljesen Ez csak passzív, passzív az eszközök. A, a, a, a igen, ez, ez, egy, ez egy, egy megfelelő épületburokkal, egy jó hőszigetelt épületburokkal, megfelelő tájolással, egyebekkel. Ez azt jelenti, hogy ha 250-ről 70, akkor ez azért majdnem a egyharmada, egy negyedek közül. Így van, így van, egy 30 nagyon jó arány. Egyébként nagyjából ma ez a német szabvány. Tehát ez a, ez a 70-80. Kilowatt per négyzetméter év, nagyjából ez a mostani német ja. szabvány. Tehát ez egy családi házra vonatkozik? Ez általában a, az új épületekre, tehát ez legyen a családi ház. Bocsánat, csak egy, egy ilyen én és Ezt mondjuk a, a, egy olyan üveg palota, hmm. <gül> mint ami a kávintéren van, ez teljesíti? Nem, nem, egy olyan palota, mint a kávintéren van, biztos nem tudja teljesíteni, sőt, valószínűleg ott, ott olyan problémák vannak, ami a az épület egyik részét lehet, hogy fűteni kell, másikat megklimatizálni. Tehát lehet, hogy mondjuk egyszerre, egy, egy egyszerre mm. tehát lehet, hogy mondjuk egy olyan február végi időpont, amikor mm. már elég erősen süt a nap ahhoz, hogy, hogy fölmelegítse a üveghomlokzat mögötti tereket, ugyanakkor még azért hideg van ahhoz, hogy, hogy menjen a fűtés. Mm. De nem kell erre most egy ilyen konkrét épületet ne Nem, ez csak, nem, csak nem azért hogy a, a, a az. A német szabvány az vonatkozik a irodai épületek a középületekre is? Igen, igen, igen. Te az átháborodott. Akkor ott nem lehetett volna építeni egy ilyet. Sem azért, hogy nem akarjuk látni azt az épületet ott, de az is igaz, de... Az is igaz. Önmagában nem az üveggel a a van a baj, fél. tehát lehet, lehetnek nagyon jó hőszigetelő üvegek, lehetnek úgynevezett klímahomlokzatok, tehát a... De, de a... annak feltűnően nyitott a konstrukciója. Igen, tehát igen, igen. Hát igen. a speciál nem, nem nevezhető a klímahomlokzatnak. <hül> Úgyhogy vannak vannak üveg úgy toronyházak Németországban, amik megfelelnek a, az előírásoknak, például Frankfurtban egy egy épület az a neve hogy Westend ami egy korábban ugyanott állt toronyépület lebontásával és újraépítésével építették, de hát az egy nagyon jó üvegezés, és ez a bizonyos klímahomnokzat aktivált födén és hőszivattyú és egy, egy komplex jó megoldással. Tehát igazából, igazából nem lehet teljes mértékben páncát törni egy, egyfajta építészet fölött, és, és nem is erről van szó, hogy... hogy hogy, hogy bármilyen irányzatot kijelteni. Tehát bár, nem arról van szó, hogy azt mondom, mondjuk a szalma építészet, vagy a vájok, vagy a, vagy a, vagy a polisztíról, vagy bármilyen e, dolog a megoldás, nem, a, a, a dolog úgy néz ki, hogy, hogy e, az építészeti személetben egy paradigmaváltásra van szükség. Az épületeket ugyanúgy kell modellezni energetikailag, mint ahogy azt modellezzük statikailag, vagy pénzügyileg, vagy látványban is modellezzük, ugye, ha senki nem lepődik meg azon, hogy látványtervekkel forgatjuk az épületet, megnézzük minden szögből, és, és így alakítjuk. Azon se lepődünk meg, hogy pénzügyileg is már modellezni kell, hogy lesz megépítve, hogy lesz ütemezve. Gondolom egy ilyen irodáznál, hogy lesz lebontva már az is. Be, esetleg, a... hogy lesz lebontva. Na most ott tartunk, hogy, hogy, hogy már energetikailag is lehet és kell is modellezni a, az épületet. Fogyasztói társadalom, igen. Na most mi, hogy Németországon a szabványára már volt szó, most mi hol tartunk a szabványra Magyarországon? E, tulajdonképpen, e, e, tehát igazából a 70-80-as években kezdődött el egy folyamat, e, ilyen, ilyen mintaépületek, mintaprojektek épültek meg, és ezek, ezek aztán húzták magával a, a, a szabályozást is, meg az általános szakmai e, feltételrendszert és, és tudást is. Ugye hát a, a, a probléma az a, a tudással, hogy azt nem lehet csak úgy odaadni valakinek, tehát nem a van szó a tudással, hogy hogy, hogy és valaki lefekszik este, fejellet teszi a, a könyvet, és akkor reggel is ott a tudás a fejébe, vagy esetleg megveszi pénzér és akkor. Tehát azért meg kell dolgozni, az egy folyamat, amire a, a, a, a, a tudás valóban tudássá lesz. És és ez azt is jelenti, hogy, hogy, hogy, hogy nem lehet intuitív módon gyakran megtalálni a tudást. Tehát a, a, a, nagyon sokan, így, jó magam is, sok kísérletet és sok zsákutcát végigártunk ez alatt a 20-25 év alatt, amióta ezekkel a dolgokkal foglalkozunk, és ebbe belefér az, hogy, hogy, hogy intuitíven keressük, megépítjük, nem sikerül, egy kicsit javítunk, megyünk a következőre. Ez önmagában nincsen, nincsen baj. De nyilván ez nem ajánlható nagy tömegekben vagy léptékekben, ezért találták az iskolákat és az oktatást, hogy, hogy ezt megtanítsák. A... Nálunk ez mennyire jön vissza az oktatásban? Hát én úgy látom, hogy most, most kezd azért ez, ez megjelenne az oktatásban, Amúgy gondolom, hogy az, a, az lett a probléma az oktatása. Én magam egy, egy néhány évet tanítottam a Műszaki Egyetemen ilyen gyakorlatvezetőként, és ott, ott az volt a tapasztalatom, hogy, hogy egy órási tehetetlensége van a rendszernek. Tehát, hogyha én már akkor mondtam, 80-as évek végén, hogy kellene egy ilyen tantárgy, de mire ebből valóban tantárgy lesz, az, az a tévtizedek telnek el, mert, mert hiszen más 50-60-80 tanárnak is vannak ötletei és, és mi alapján kidönti el, hogy melyik a fontosabb, hát nyilván aki régebb óta kéri tehát akkor bekállna sorba és, és hogyha az ember elég kitartó, akkor 10-20 év alatt valóban esetleg lehet valamit, valami eredményt elérni a másik probléma, amit, amit látok az oktatással, hogy, hogy a magyar rendszer az egy, egy elég kontraszelektált. Tehát szemben mondjuk egy, egy, egy, egy nyugat-európai, amerikai rendszerrel, ahol a, a, a szakma gyakorlati képviselői úgy mennek vissza az egyetemekre, hogy egy, egyfajta visszavonulásként és a, a legaktuálisabb tudásukat adják át. Nálunk e, az egyetem elvégzés után ott kell maradni, és akkor ez a doktoranduszként egy négy-öt évet lehúzni majd tanássegény, de adjunk tehát végig kell járni, úgymond a szamárlétrát, Ekközben nagyon kevés lehetőség van arra, hogy valódi gyakorlati tapasztalatokat szerezzen mm. az ember, mert nyilván. Az oktatás... túl elméletiek és. Igen, tehát tulajdonképpen én úgy látom, hogy akkor kerül be a Magyarországon az oktatásba valami, amikor már a, a piacon annyira elterjedt, hogy a piaci szereplők megszponzorálják, hogy bekerüljön a, mm. a, az a tananyag az egyetemre. Én nekem volt konkrétan tapasztalatom, amikor egy 30-40 éves tananyagot kellett tanítani, és azóta válasz, hogy azért ezt tanítjuk, mert ebből vannak segédleteink, és ott állnak tonna számra a segédletek, ezeket kell elhasználni kvázi. E, ami nyilván egy, egy szempont, hogy hogyha már egyszer van, akkor azt használjuk De hát, lehetne fűteni is. <gül> Akár, igen. Minden esetre, Amennyiben e, e, például ezt a fajta hiányt fölismerve, az idén elindítottunk több e, társammal együtt egy passzívház tervező oktatást, ami a nemzetközi akreditált ház e, tervező ismereteket oktatja. Tehát ugyanazt a tananyagot, ami Amerikában, Németországban, Ausztráliában, bárhol e, oktatnak, e, és ez alapján megy a vizsga is, e, ugyanezt e, oktatjuk mi is azt valamilyen egyetemhez kapcsolódva? É, ha, ha nyitottak rá az egyetemek, akkor egyetemekkel együtt, ilyen például a Gödölői Szent István Egyetem együtt is van egy kurzus önállóan is tartunk, Pécset is fog indulni egy ilyen kurzus. Tehát, a, hogyha, hogyha találunk olyan egyetemet, a, a, amelyik be tudja illeszteni a programjába, például gödölön egy posztgraduális oktatás, egy egyéves képzésnek az egyik fél évét teszi ki, akkor ott, de, de ettől függetlenül ez ö, meghirdettük önállóan, tehát szabadon is ö, indul, ha úgy tetszik, egy, egy ö, ö, ö, független kezdeményes, kezdeményezésként. És hát örömmel mondhatom, hogy, hogy, hogy nagyon sikeres, már a harmadik tanfolyamot tartjuk idén is, közel 50-60 ember végezte vagy végzi jelenleg is. Ha, bocsánat, az Eccsei Attilával olyan példákat vettünk elsősorban, amik meglévő épületnek, telepi épületnek a a passzív ház irányába való ö, átalakítását jelenti, az mondja, hogy 80-90 közötti megtakarítást ö, lehet ö, elérni ezekkel a módszerekkel. Ö, nem beszéltünk arról, hogy új épületnél ö, ö, mik a lehetőségek. Ugye elsősorban, ha plán egy képzésről van szó, akkor a, azért a, a következő mérnök generáció az új épületek létrehozásában lesz van érdekelt vannak a lakóparkok, egész konkrétan. Vagy már. a lakóparkok, hát rengeteg ilyen épül, és valószínűleg fognak épülni még épületek. Tehát mik azok a fő szempontok, amik, amik már az ilyen hőszigetelés, hőszívatjú, tehát ezek a dolgok, amikkel meg lehet takarítani a dolgokat, és hát rá lehet bővíteni a meglevőre, ami, ami megelőzi ezeknek a... Tehát ugye olyan épületet hozzunk létre, ami esetleg Ezekkel kiegészülve, mondjuk ebbe a passzív kategóriában belekerül, feltételezem, hogy talán kevesebb műszaki elem szükséges, ha jól van megépítve. Most pénteken tartottunk egy konferenciát, a Passzív Házak és Energiahatékony Épületek címet viselte. A Francia Intézetben volt, ahogy már négy éve számos rendezvényt tartottunk itt. Idén a GreenPress szervezésében és a Építők Országos Szövetsége fő támogatásával, illetőleg a Nemzetközi Passzívház Szövetség támogatásával került megrendezésre a, a, az esemény. Egyébként a, nem tudom szabad-e mondani a honlap címét, hogyha valakit érdekel. www.passzívház.conf.hu itt Passzív Passzív ház. Ház, konf, tehát a Passzívház, uh -huh. a konferenciának a rövidítése, passzívházconf.hu. Itt megtekinthetők a, az előadások és a képek a fotókról, és egyéb korábbi konferenciák is, és vannak egyéb linkek. Ez egy nagyon érdekes konferencia volt. Egyébként Ercső Attila is az egyik előadó volt. Ő a újpalotai panel felújítást igen. mutatta be. Akkor erről nem fogok beszélni, viszont egy-két mondatot mondanék a többi előadásról. Tudnék most jelen pillanatban nyolc minősített passzív ház van Magyarországon. Az összes tervezője ott volt gyakorlatilag, és beszélt és beszéltek az újabb tervékről. 8-10 előminősített ház van, ezek között nekem is van két gyakorlatilag teljesen kész épületem, és ezeknek a épületeknek a, a, a ár, költség, és, és bekerülési költség, és, és hasznosság, megfizethetőség egyéb dolgait is körbejárta ez a konferencia, és az derült ki, hogy 250 és 350 ezer forint közötti mezőben lehet né nézetméterenként építeni a passzív házakat. A, a legolcsóbb ezek között a, a szadai passzív ház volt, ami, ami 240 ez ezer az forint. Sok. Hát, hát ma, ma az átlagár az 300 ezer no, forint, igen. tehát a az átlagos nézetméter ár, és az érdekes az, hogy valamit ennél olcsóbban lehet építeni, és passzív ház. Van egy-két épület, ami, ami inkább a 350 körül van, de például az egyik pasifáz építünk boroskáról, aki most már csak pasifázokat tervez és épít. Ő arról számolt be, hogy a, ezt a 350 ezeres, és ez vállalkozási ár, és, és áfás bruttó ár, ezt egy ügyes szervezéssel és körültekintő tervezéssel, ugyanazon a környéken, ugyanazon jellegű épületekkel most le tudta vinni 320-310 ezer forintos négyzetméter ára, ami összehasonlítva a, a, a körülbelül 300 ezer forintos átlagos építési árat, azt jelenti, hogy szinte nincsen különbség. De nekem vannak tapasztalataim 240 ezer forintos áral is, például a Szadai ház, ami az első minősített ház volt, 3, pont három 3 kapta meg a a minősítését. Azért mondtam, hogy nem olyan magas, mert ugye van, a, van az állami terv erre a mi mellett, monor mellett, vagy hol is akarják a... Ócsai. ócsai, tám, ócsai. Ezt a, ezt a e, hitel hitel hogy mondjam, lakótelepet megépíteni, ahol, ahol jó emlékem szerint lemondtak arra, hogy a legjobb energiakategóriába építsék meg, ami eleve mondjuk nem szép dolog, nem tudom, hogy hiszem, ez is értük, vértőkkel vagy előre, mindegy, ne menjünk ebbe bele. A lényeg az, hogy nem a legmagasabb fokozat, hanem egy vagy kettővel alatta építettek meg, mert annak a költségét tartották kihőzetnek, de ott is ő, Hát, hogy mondjam, azért nem nagyságrendi a különbség, tehát ehhez a beruházási költséghöz relatíve közeli árak jöttek ki. Nyilván vizsgálni kell ilyenkor a telek, meg a közművelő, házat. Biztos, hogy nem, biztos, hogy, de hát inkább mondom inkább azért a 300 ezer a reális. És akkor kérdés az, hogy ez mennyi idő alatt térül meg annak, aki ezt elkezdi használni, mert Hát gyakorlatilag azonnal megtérül, hogyha úgy tekintjük, hogy mondjuk hitelből fizeti a, a, azt a különbözetet, úgymond, amiben egy, egy átlagos... Na, azt, azt most ne vegyük a hitelt, jó? E ma, ma ezt ne vegyük. Mondjuk tegyük fel, hogy volt pénze rá, és, és, és, és kifizette a házat, ezek szint mondjuk 20-30 a maximum, akkor annyival többet fizet rá? Nem. A, a nemzetközi tapasztalatok szerint egy 5-8 százalékos eltérésen átlagosan a, ö, tehát a standardhez képest a, a különbségben. Ö, és azt gondolom, hogy ez, ez, ez Magyarországon is így van. Talán azt lehet mondani, hogy hogy talán Magyarországon 10-12 százalék lehet a, az eltérés. Tehát annyi, annyi lehet a, a több lett. Nyilvánvalóan a, a sokkal vastagabb hőszigetelés az, az pénzbe kerül. Tehát tulajdonképpen azt az energiát, amit elfűtenénk, azt az energiát valahol bele kell rakni a, az épületben, szigetelés módján kerül bele. Tehát, hogy egy, egy 20-30 centi szigeteléssel körbe burkoljuk a, a, az épületet, ami, ami csak hogy a hogyha egy egy kocka az épületnek a fala, akkor lehet, hogy három kockánnyi lesz a szigetelő tehát sokkal nagyobb tömegébe, volumenébe a hőszigetelés, mint maga a, a, az épület szerkezet. És nagyon jó elemzések voltak ezen a konferencián a, a költségekre is, tehát egy, egy passzívháznak a falazata az most már gyakorlatilag 5% körül van az értékben a, a szigetelés, az meg nagyjából 10-15%. Tehát a az a... épület egész értékű? Igen, igen, igen, igen. A... Tehát gyakorlatilag már szinte nem, nem lényeg, hogy miből van a ház, úgymond, hogy mi a fala. Teh tehát e, nagyon sokan a köznyelv úgy e, azon egy házat, hogy házatok tégla, ház, faház, betonház. De ez azt jelenti, hogy a hagyományos, mondjuk falazó elemek, az itong, a nem tudom micsoda, a lukas a többi, ezek, ezek e, hogy mennyi a másodlagos sárvának. Így van, így van. Gyakorlatilag másodlagos sáv. Nem ott fogják meg Nem, tehát nem, se az energiát, se a pénzt. Nem a, nem a falakon lehet már megfogni a szigeteléssel. Most nyilván ez a szigetelés, ez egy többet költséget jelentett, ez vitathatatlanul megnöveli a, a költségeket. A nyilázzárok vitathatatlanul megnövelik a költségeket, mert, mert a rosszózáró záró vagy, vagy csak kétszeres üvegezés helyett egy nagyon jó hőtechnikai mutatókkal rendelkező háromlétegű szigetelt nyilázzárokat kell alkalmazni. És az is nyilvánvaló, hogy bejön egy új elem a viszony ami eddig egyáltalán nem volt. Tehát ez egy olyan, olyan minőségi váltás. Erről az a beszélt, hogy ez, ez, és, és ez. És ez gyakorlatilag énék nem lehet. Tehát a a, a 80-as években, amikor csináltuk ezeket a számításokat, pontosan ez hiányzott, mert ezzel nem, tudtuk, ezzel nem tudtunk mit kezdeni. Volt egy van egy, van egy nagyjából háromszoros légcsere, egy, egy normál házban egy rosszú záróablakoknál lehet, hogy 5-10-15 szeres légcsere. Na most ez ezt, mit jelent? Ez azt jelenti, jelent, hogy, jelent. hogy egy óra alatt ennyiszer cserélődik a levegő a, a lakásban. cserélődik teljesen? Igen, igen, igen, igen. Olyan nagyok a rések? Így mi? van, így van. Tehát, hogyha a rések vannak a, a, a eleve egy ajtónyitással is megy ki a levegő, a, a szellőztetéssel is cserélődik a levegő, ez egy, egy átlagos esetben ez nagyjából egy, egy, egy ilyen háromszoros, tehát egy mai átlagos, extrém esetben lehet 5-10-15 szeres is, tehát nem, nem elképzelhetetlen. Ez azt jelenti, hogy, hogy jó levegő van a, a, a házban, de, de rengeteg energiaveszteség van. Na most az optimális az lenne, hogyha Hogyha nagyjából egyes légcsere vagy egy alatti légcsere lenne, vagy feles légcsere, de ezt már nem lehet megcsinálni egy jó légtömör épület burok nélkül. A másik probléma, hogyha ha meg is csináljuk, akkor viszont nem lesz jó a levegőnek a minősége, mert, mert azért az benátható, hogy ugye amikor egy, egy teljesen zárt szobában elkezdünk lélegezni, elhasználjuk a levegőt, elhasználjuk a levegőt mm. és nem is csak az a baj, hogy az oxigén, hogy az oxigén is elfogy hanem, hanem földúsul a, a szén-dioxid földúsul a, a, a pára, a szagok tehát mindenképpen muszáj szellőztetni na most nagyon nehéz úgy szelőztetni, hogy pont amennyi, amennyire szükség van most lehet, hogy valaki óránként kinyitja arra 5 percre, akkor ezt meg tudja oldani, de akkor még mindig ott van a hőveszteség. Tehát igazából ezt a, ezt a dilemmát oldjuk meg egy, egy irányított hőviszonyerő szellőzéssel, ami azt jelenti, hogy, hogy egy óránként nagyjából 0-3, szörös légcserét folyamatosan biztosítunk gépek segítségével. Ez a gép egyébként egy, egy csőhálózatot jelent, ami eljutatja a friss levegőt a szobákba, és a fürdőszobából, folyósokról, vécékből, a konyákból pedig elszívja az elhasznált levegőt, és a, a elhasznált levegőnek a hőjét egy nagyon jó hatásokkal nagyjából 90% körül hatásokkal visszanyeri Hmm. És ezáltal ö, ö, ilyenkor, amikor mondjuk plusz, plusz négy fok van, egy, egy 19-20 fokos levegővel lehet szerőztetni, mert hmm. benne van 22 Akkor fok ebből is. érthető, hogy egy lakótelepi házban ennek a telepítése még sokkal nehezebb, mint egy új építésűben, mert ez, ezt a Csövetet, rendszert Így van, most szerintem. Igen, ez, most, igen, igen, ez hmm. egy technikai. Na most vidéki körülmények között, hát ugye ezen a konferencián volt szó ilyennekről, hogy Éppen a vert fal, vagy a szalmából láttam bemutatóként egy, egy, egy mintaházat amelyeknek már eleve jó a hőszigetelő képessége, tehát hogy természetesen a gokból is létre lehet ezt hozni? E, azért szét kell választani a ványoknak, nem jó hőszigetelő képessége, a szalmának jó, tehát a szalma annak valóban jó. A, ahhoz, hogy egy, egy, egy, mondjuk egy ványokon egy passzív házat csináljunk, az kiszámoltuk nagyjából három méter vastag falra lenne szükség. Ez nyilván nem járható út. A szalmabála az, az, az, az működik. És ott, ahol erre van hely és lehetőség, nagyon jól lehet is használni, és azt gondolom, hogy, hogy vidéken vagy országban, ahol erre megvan a, a lehetőség, ez, ez egy valóban egy reális alternatíva. Nálunk is vannak rá kezdemények, és jól működő példák. Tehát ez valóban működik. Ausztriában vannak például úgynevezett öko-passzív házak, amikor szalma bála ismájog vakolattal oldják meg, nagyon jól működik gyorsan, egy, egy favázzal építik, és, és ezzel töltik ki. Egy nagyon jó házat mutatunk be. Ez ilyen szerű, hogy egy fal, egy, egy szalmarétek vagy fal, vagy vagy... Nem, ez, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy, hogy építenek egy favázat, azt, azt kitöltik valamilyen e, természetes szigetelőanyaggal, ami, ami akár lehet egy cellulóz vagy egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy szalma, vagy pedig szalma bánából építik eleve. A, az épületet és utána az kap egy, egy hagyományos vágyog tapasztalat van szó. Az Nyilván megfelelően le kell kezelni a vágyogot, de maga a, vagy a, a szalmát, de a vályog az lezárja, Tehát az, az, az ö, ö, megoldja. Például a ceruló szigetelés, ami szintén egyre jobban terjed, és most egy nagyon jó francia passzív házat mutattunk be ezen a konferencián, ott is szigetelés van. Ö, Mit jelent, magyar folyt, olyan papír... ez gyakorlatilag az újság papírnak az új uh -huh. egy egy ilyen papír készítenek uh -huh. ami nagyjából a ö, ö, olyasmi mint a mint a popcorn. tehát úgy érzetre uh -huh. egy ilyen könnyű önthető uh -huh. anyag ez olcsó is é, nagyjából ugyanannyiba kerül mint bármilyen szigetelés tehát uh -huh. a üveggyapot vagy vagy no, azt így nem a gyártási, hanem a, a fölszerelésnek a üzemeltetési költség. Igazából tőt, az anyag is ilyenek. ugyanannyiba kerül. A, a, az anyagnak a kezelése, pont hogy tűzgátló <kül> és ugye az, az be kell gyűjteni, mosni, szállítani, nyilván ennek van egyfajta költsége. Igazából csak a kőzetgyapot az, ami fajlagosan drágább mert annak, a, annak nagyon sok energia kell az, a gyártásához. Tehát a leggazdaságosabb az valahol a polisztirol, utána jönnek a különböző ilyen cellulószigetelések, üveggyapotok és egyebek. És itt van valamiféle irányzat, hogy az anyag az most, hogyha valamiértféle műanyag vagy pedig természetes anyag, az, az ilyen szempontból mindegy, vagy van valamiféle? E, nem, ez e, is sor került, hogy ezt, ezt most már elemezni. Nyilván a, a példászadai a ház az polisztiróból készült, polisztirób zsalus technológiával és beton kitöltése. Ez egy nagyon gazdaságos és gyors technológia, tehát nagyon sok ház épül mert ez a legolcsóbb tulajdonképpen, a legelérhetőbb áru, és amikor az áról beszélünk, hogy mennyibe kerül, akkor nyilván ez egy elég fontos szempont. De e, nyilván azt is e, figyelmbe kell venni, hogy a, mennyi a beépített energiatartalom, mennyi a újrahasznosítási lehetőség, és e, általában úgymond az életciklus szemléletet be kell hozni. Ez, ez most már megjelent, ez a szemléletnek a igénye, hogy, hogy egy, egy, egy komplex teljes életciklus e, elemzést elkészüljenek ezek a e, számítások. Én magam is idéztem egy példát a dr. Szalai Zsuzsa Jóoltából, aki azt vizsgálta, hogy a hagyományos épületek, a pusztán csak jó szigetelt épületek, a passzívházak, illetőleg a, azt is vizsgálta, hogy a passzívházon túlmenően túlszigetelt épületek, amik még jobban vannak szigetelve, hogy azoknak a teljes életciklus elemzés alapján melyik a leggazdaságosabb, és egyébként az jött ki neki, hogy messze a ház a legjobb, és a passzívháznál jobban szigetelni már nincs értelme, tehát nem, nem, nem hoz már úgymond pluszt, és nem, nem, nem is térül meg, és nem is jelent töbletet. Tehát ez az életciklus szemlélet, ez nagyon fontos. És itt, itt, életciklusnál egyébként hány éveket vesznek alapul? Itt gyakorlatilag egy 50 év, a, ami, amit a szakmában figyelembe szokás venni, tehát nagyjából 50 év az a, az a, az a vizsgált időszak, ami. ami... Ennek, hogy mondjam, csak ez csupán számítási oka van, vagy pedig ez utal arra, és hogy az épület 50 év múlva mondjuk totál felújításra szorul? Gyakorlatilag ez egy, ez egy közmegegyezés. Tehát a különböző szemléletek vannak. A gazdasági szemlélet az például 35 évben határozza meg az amortizációt. Tehát egy, egy ilyen fiskális közgazdasági könyvelés technikai szempontból 35 év alatt nullázódik le egy épület. Nyilván... Akkor lehet fiskális szempontból örök lakásokat építeni. <lacht> Azt azzal nem foglalkozik, ami az Na jó, igen. Igen, nem fog igen. Nyilván az is köztudott, hogy azért 50 évne tovább is állnak épületek, és akár 100, 200 vagy több száz évig igen. is fönnálltnak. Más kérdés De nem az, igény hogy... az, hogy egy épület álljon két 300 év múlva is? E... Hát a régi épületek azok állnak. De azok hát anyagból vannak. Hát régi Budapesti, oké, a födémeket itt ott ki az van az épület, épület az fog, fog állni száz évig? Kérdés. <gül> Ö, nem tud nincs száz éves tapasztalat polisztíróra, tehát végül is végül is én azt gondolom, hogy egyébként a, a, a polisztírót talán érdemtelenül sokat támadják és pont az életciklus elemzés nekem azt mutatta hogy hogy, hogy nem annyira rossz anyag a tudnék újra tehát akár tehát, tehát az, a, az az energiatartalom ami a létrehozásához szükséges az, az, az, az a végén kinyerhető belőle. tehát Te ugyan, lehet, lehet például égetni akár újra lehet hasznosítani. Tehát, tehát például a, a szemben mondjuk egy porózus téglával, amit sehogyan nem lehet újra hasznosítani. Tehát a, most nem, nem a tömör kisméretű tégláról beszélek, amit száz év után kibontunk a házból, és ragyogóan építünk belőle kerítést, vagy falat, vagy bármi egyebet, mm. hanem a, a mai úgynevezett szuper téglákról, blokkokról beszélek, amik, amik nem lehet kibontani, és egyet lehet vele, hogy esetleg útalabba. De talán még abba sem, er, mert tehát a beton még, még lehet egy útalabba asszonsítani, de egy... Ezek az ilyen salaktégle meg ilyen típusú Nem, a, a mai nagyon korszerű üreges téglákra gondolok, ami nagyon porózó. Ami téglá. Igen, igen, igen. És nem... nem... Hát, hogy lehetne újra hasznosítani, mikor az ember nem állt lebontani. Egy, ka, nem, Tehát lebontás után egy... egy, egy, Jaj, egy Igen, és, és mm -hmm. igazából ugye nem keveredik más dolgokkal, mm -hmm. tehát, tehát, út kevés, mert nem elég mm -hmm. jó. Tehát mondjuk én azt nagyobb gondnak érzem mm -hmm. például. És, és ugyanakkor van is. egy olyan image, hogy hát a tégla nagyon jó. Nagyon jó a tégla, hogyha kisméretű tömör, vagy nagyméretű tömör tégla, akkor valóban nagyon jó. Úgyhogy itt, itt, itt azért érdemes erre még majd visszatérni későbbiekben, hogy, hogy valóban ezeknek a, az anyagoknak a, az objektív megítélése a, a másik, hogy, hogy ugye a az olajból készül, és, és még mindig jobb hőszigetelésként használ, mint elégetni. Tehát nagyságrendekkel jobb a, a, a kéhozat Ugye ami miatt támadják sokan, hogy úgymond ő, hát, műanyagba csomagoljuk a házat, de hát könyörgöm annak nem a, az a meg... Tehát nem a falakon átlélegzik a, a, az épület. Tehát ez egy, ez egy órási hogy a, hogy az épület a a falaival lélegzik, talán jó esetben egy, egy néhány százalék pára vagy, vagy, vagy levegő megy át, de egyrészt egyáltalán nem is jó, hogyha lélegzik a, a fa, hiszen akkor nem lehet kontrollálni a, a hőveszteségét és a, a levegőveszteségeit, másrészt pedig nem ott kell megoldani. Tehát itt it, it a probléma ott van, a, a, az én véleményem szerint, hogy a régebbi épületeknél, most gondolok egy geréptokos ablakra, egy, egy normált églafalnál, ahol volt van egy ilyen három-ötszörös légcsere, egy kontrollátlan légcsere, oda teszek ilyenkor a kezünket az ablakhoz, és érezzük, hogy gyönyörűen húz befelé a levegő. Ez, ez megoldotta azt, hogy, hogy friss levegő legyen az épületbe, ne legyen penész, egy hátulütője van, hogy elég sokat kell értefűteni. Hát most bejöttek a műanyagablakok, bejöttek a festékek. ezzel gyakorlatilag ugyanazt a hatást elérjük, ugyanúgy bedunztoljuk a, a, a házakat, anélkül, hogy polisztiról alatt tennénk be. Tehát a műanyag így is úgy is otthon az életünkben, mm. így is, is be vannak csomagolva a házak, ezeknek is már kellene szellőztetés. Hát igaz, hogy a a elfogyasztott ezer és ezer köbméter gáz, vagy liter és olajnak a, a, a mennyiségét, az ember nem látja egybe maga előtt azt a festéket, meg látja vagy a falat, és akkor ebben könnyebb bele benni. de ezt itt most le kell zárjuk, mert sajnos az időnk ért véget, Szeker Lászlónak köszönjük, hogy itt volt velünk, de van még egy olyan honlap, ahol, ahol bővíthetjük az ismeretünket? Én nagyon javaslom a, a Green Press blogot, tehát a a, a, a Green Press tulajdonképpen most az a e, média e, csatorna, ahol, ahol e, szinte naponta kerülnek fel e, hírek, újdonságok a, a, az öko, bio és passzív és egyéb építészet világából, akár még a, még a, még a beleférnek olyanok is, mint az ehető mézes kalácsára. Köszönjük szépen! Nehetsz! Zárasi Kolondziagábor! Rányai Géza!